Juče smo spomenuli u jednom trenutku kako blagoslova ima pet, i to božanski, što je ljubav. To znači da znaš da si ljubljen, da si u ljubavi i da ljubiš. To vam je najveći blagoslovo sve. Jer živi u ljubavi, živi u Bogu koji je ljubav i Bog živi u njemu. I to je sudbina na mu je bila određena u trenutku kad ga je Bog Otac izvadio iz svojih njedara i postavio kao samosjesno biće, stvorio ga je da mu preda cijelog sebe, da živi u blaženom sjedinjenju s njima i uživa božansku prirodu, da bude Bog. Ne u smislu da bude stvoritelj izvor života, nego da bude djete Bože koje uživa božanski život, upunine, jer sve drugo ne bi bilo dostojno Boga oca stvoritelja. Bilo bi loše djelo, a On ne stvara loša djela. Onda imate, o tome smo govorili, ja vama koji se zainteresirate za daljnje vođenje moram reći da ja imam dodatno znanje o svim ovim temama koje nadilazi znanje koje ste vi do sad imali u što je uključena i očeva ljubav, naša priroda kao djece Bože, svrha zemalskog života i konačni cilj. Tako da ako vas bilo koja tema zanima onda dajte si priliku da vidite razliku. Druga stvar, drugi blagoslov je duhovni, to je mudrost Jedno je toplinski božanski udar, drugo je svjetlosni božanski udar To se vidi na primjeru sunca, koje je primjer malog boga u našem sistemu Znači djeca božja imaju svoj odraz u suncu Oni moraju biti sunce u svom sistemu, ili ti ga mali bogove koliko raste njegova snaga i njegova blizina izvoru, to on ima više svojih okolnih sistema, bilo da su to sunčevi sistemi sazvježda, galaksije, planetarne školjke, toliko on ima oko sebe isti je princip koji se reproducira uvijek, ali to je princip. I onda svako to sunce po slici svog stvoritelja zrači to plinu ljubavi i svjetlo mudrosti. Čisto vam dajem sliku da razumijete. I onda sve što je na zemlji materialno To je prived, ali to je materijalno, Živi po onome što zrači i sunca To je toplena i svjetla I vjenčavanje to dvoje u formama Koje primaju, daje svaku vrstu života Jer ko što znate Uglavnom sve pupa, cvate, raste Razvija se, počinje novi ciklus U proljeđe, zašto je to? Ne zato što je to četvrti mjesec Zbog kalendara, tad su vam jednaki Topljena i svjetla U zimi kad je samo svjetlost Onda se skoro ništa ne događa Znači, stabla u zimu, samo s lišćem Su ljudi koji su samo u vjeri To su koze One samo pričaju, upjeru u pismo Filozofiraju, ali nemaju živih dijela Lišće na stablu jer čovjek je stabla Znači, stablo u riječi Bože je čovjek Koje će se odrezati svako ako nema plodova Božanske ljubavi To je potpuna slika, znači, stablo je čovjek, lišće je njegova inteligencija, cvijeće je vjera, a plodovi su ljubav tako da sve to mora biti na stablu Znači drugi blagoslov je mudrost Što to znači? To znači da ste obasjani svjetlom božanske mudroste I da su vam jasni među odnose To to znači Takvih je jako malo Uglavnom su ljudi naučili nešto Što su drugi njih naučili Bez da su o tome razmislili Onda su i oni prenijeli nešto što su oni čuli I niko se ne preispituje da li je to istina Jedna od takvih stvari je obmanjujuća doktrina o vječnom trojstvu Koja svih buni Niko niš ne pita, niko ne kopće. Ovo je sto posto ovako S obzirom da nitko to ne zna objasniti Onda se to staljaju negdje tamo Uopće ne razmišljaju o tome I u vremenu gube puna Jer duša koja je stvorena da tog svog stvoritelja oca gleda direktno u oči i da mu se preda u potpunosti u ljubavnom zagrljaju ne može se raspadat na troje. Zato ste svi vi zakinuti koji isto to lažno je a to je doktrina u svim crkvama. Jer ne znaju misliti, ne znaju ni kako je to došlo, ni zašto ni kao štetnost toga. Prema tome dobro bi vam došlo mudrosti, recimo tu. Blagoslovljeni su svi oko mene koji su shvatili to, a nisu bili blagoslovljeni prije. Ovo vam objašnjamo dvije blagoslov. Blagoslovljeno su svi oko mene koji su spoznali po svijetlu mudrosti koji sijava iz očeve ljubave, da ne može biti vječno proklestva. To je obmanjujuća doktrina, isto satka nad Satone, jer iskrivljuje lice oca našeg voljenog, to je njegovu ogromnu ljubav, njegovu savršenu mudrost i bezgraničnu moć. Sve što iskrivljuje njegovo lice, upravo spomenuto, jer njegovo lice su njegove karakteristike, znači, njegova savršena ljuba prema nama, bezgranična mudrost, to je savršena mudrost i bezgranična moć, to je od Satone. Doktrina o vječnom prokljestvu je ljaga na njegovom licu, i to su opet ljudi, na osnovu tog što su pročitali, krivo su, znači, shvatile, puno toga nije dobro ni prevedeno, i onda opet imate odratnu doktrinu koja iskrivlje njegovo lice, I onda vas oni koji to uče plaše. Zato što ni sami ne znaju bolje, jer se njega plaše, ja ga se ne plašim jer ga poznajem. A ne bi ni vi da ga poznajete, a ne možete ga spoznati ako nemate svjetlo mudrosti. Zato je on rekao Ivanu doći će vrijeme kad ću vam o sebi, Otcu, govoriti otvoreno. Otac je ljubav, a nitko ga ne razumije od onih koji vjeruju u vječno ni da, Niti ga razumiju, niti poznaju, da ga poznaju, znali bi po srcu da je to nemoguće. To ja mogu svima objasniti po zdravoj logici, koju nažalost puno njih nema, jer su je isključili s lijepim prihvaćanjem doktrina koje nisu istinite. Posluh je prvi stupanj koračanja s Isusom Kristom, ali ako ostaneš tu, neće se nikad razviti. Posluh je bez da razumiješ, ali ti si pozvan na shvaćanje. Pozvan si da razumiješ, da znaš. Posluh je prvi korak i koristanje, ko što dijete mora biti poslušno roditeljima, ali ne bez pameti kasni. Kasnije je poslušno roditeljima u Gospodu. I ako roditel kaže slaže, on kaže neću u ime Isusa Krista, Obrati se. Razumijete? To vam je blagoslov mudrosti. Opet vam moram reći, bili bi jako blagoslovljeni kad bi bili na svjetlu čiste istine božanske mudrosti. Treći blagoslov o njemu ćemo danas govorit, jest blagoslov služenja. Čovjek koji ima mudrost i ljubav, on služi. To jest, njegova znači ljubav i mudrost nisu besplodne. Kristova crkva koja je predstavljena s apostolom Ivanom jest ljubav, djelotvorna, znači ljubav, kr vjera kroz ljubav djelotvorna pardon, tu imate trojstvo, imate ljubav, vjeru i dijela znači vjera, dijela i ljubav vjera koja je djelotvorna kroz ljubav ili vjera i ljubav u živim dijelima i to je hršćanska crkva za koju Jezus Hristo rekao križa u mojoj crkvi koju predstavlja Marija nije nego je predstavlja koji svaka žena u Svetom pismu predstavlja crkvu. Znači, Marija nije crkva, niti je majka crkve, ona predstavlja crkvu, koji žena bludnica u hošeji. Znači, žena je uvijek crkva, jer je ženik uvijek on koji je muž crkve i svakom pojedincu crkve. Onda ona, on rekao, u mojoj crkvi će biti oni koji su kvalitete Ivana. To je po Galačanima 5-6, vjera koja je djelotvorna kroz ljubav. Jer vjera i ljubav su prazne teorije, ako nisu u živim djelima to su isprazne ideje koje ne vrijede ništa. Danas ćemo govoriti o živoj službe. I onda imate normalno, znači, blagoslov tijela ili blagoslov zdravlja. Zato što ako će služiti, moraš biti u zdravlju. Ako si doma slijep i vezan za krevet, ne možeš ništa služiti, nego si na drugima na teret. Svi, znači, trčkaju oko tebe, troše novac na tebe. Ne možeš ništa napraviti, u duši si pun gorčine i tako. Tako da je to isto blagoslo, opet u istu svrhu. Ne možete ići i raznositi evanđelje, ako ste znači, bez nogu. Ne možete ići propovjedati, ako ste njemi. I onda materijalni blagoslo, kojega ćemo isto danas dotaknuti, a to je blagoslo financija. To mnogo ljudi ne zna, opet zbog krive nauke. Krive nauke, kažem. Jer su negdje krivo pročitali da je siromaš tu blagoslo, no nigdje ne piše da je novac proklestao. Što više piše da je oskudica svake vrste golotinje Glad, žeć Da je to po Poponavljenom zakonu 28.47.48 Tako da mi ne bi trebali krivo svačati Neke stvari Nego bi trebali razumjeti ono što piše na pravi način Dakle, dijete Božje Dijete Božje Je nadmoćno postojanje Koje na ovoj zemlji Hoda stopama Isusa Krista i prije svega oništava djela dijela džavolja. On to čini riječju istine Jer se tako razbijaju neistine dijela džavolja Riječju istine sili Tako da se ljudi spašavaju, preporađaju I silom Božjeg duha Tako da se oslobađaju ljudi koji su zavezani On je nadmoćan On je nadmoćan zato što ima u sebi istinu Ima svopremu Božju Zna da je otkupljen, da je gospodar zna da je Dijete Božje novo rođenje, da je pravednost Bože, zna da je Bog Otac u njemu po Isusu Kristu, da su njih dva u zajedništvu i da ima ime Isusa Krista kao mać, koji može razoviti svakog protivnika. To je Dijete Božje. I sad to Dijete Božje izlazi u svijet i ono ima zadatak. Koji je zadatak? Idete, idete, i cijeli svijet učinite mojim učenicima sve narode i propovjedajte evanđelje svakom stvorenju, te Marko 16.15, imate 28.18. To je zadatak. Puno ljudi čeka zadatak. Zadatak visi nad kršćanstvom Ti ne moraš biti pozvan u posebnu službu da bi navješćivao evanđelja, jer kaže jasno i glasno da je poruka evanđelja drugim korinčanima, kreće to drugi korinčan 5, 14 pa do 21 je ta poruka evanđelja. Međutim, tamo jasno i glasno kaže da smo mi pomireni s Bogom, po Isusu Kristu, i da je Bog nas pomirio i da je položio u nas poruku a, pomirenja ili ti ga poruku Evanđelja i da zato mi s obzirom na to da smo pomireni i svaki pomireni ima poruku pomirenja, ima odmah zadatak ili poslanje, tamo ga zove poslanik neki prevodi ambasador on je direktno, ja jesam ambasador kraljestva Božjeg na zemlji jer ova zemlja je kraljestvo Satone drugim korinčanima 4.4 Luka 5.7 znači ja sam u tuđoj države ja sam vele poslanik kraljestva Božjeg, imam imunitet imunitet, zaštićen sam na strane moje države i onda ja znači sprovodim poslove moje države u ovom protivnom svijetu broj jedan, ja raznosim evanđelja kako ćeš raznositi evanđelje ako ne možeš govoriti, ako si osakačen ja ne znam, kako ćeš raznositi evanđelje ako nemaš ako nemaš s čime raznositi, ja isto ne znam jer kako neki kaže, evanđelje je besplatno ali je dostava košta prema tome, danas pričamo o tome, da li je dijete Bože u ropstvu, ako nema, za raznošenje evanđelja. To je, da li je siromaštvo, proklestvo ili blagoslav. Ja vam odmah kažem da je proklestvo. I to vam mogu odmah jasno i glasno pokazati. Jer ako je kaže u dijelima 20, 35, blaže nije davat nego primat, a on nama želi blagoslove. Prema tome, oni koji nemaju, po drugim korinčanima 9, 8, uvijek svakdo do svakoj prilici, izobilno za svako dobro dijelo, za sebe i za svako dobro dijelo, oni nisu upuneni kojim je Hristos sigura, koji je, po drugim korinčanima 8-9, postao zbog nas na križu siromaštva, da se mi možemo obogatiti njegovim siromaštvom. Pa sam danas mislio o tome govoriti. U ovom, na ovom papiru kojeg sam vam dao su dvije moje propovjede, one su nešto prilagođene potrebama seminara, ovo je bilo pisano za uz... u krug ljudi oko mene, znači nije bilo namijenjeno širem krugu ljudi, ali sam vidio da je potrebno, jer sam shvatio da biti bolestan možeš opet u ljubavi. Bolestan je u ljubavi onaj koji ne ljubi i nije ljubljen. On vam je bolestan da ni ne zna koliko je bolestan. Ti kad mrziš, ti si jako bolestan, ti si jako bolestan. Izuzetno si bolestan, ti si bolestan od glave do pete. Isto tako kad si, kad ne razumiješ, ljudi koji vjeruju u trojstvo su jako bolesni. Vjerovati u neistinu, to je u riječi Božoj biti opijen jer je vino istina i neistina. Istina u pozitivnom smislu gledano u svjetoj večeri kad se duhovno gleda, a znači u obrnutom smislu neistina. Stoga su pijani oni koji su opijeni neistinom. Oni koji vjeruju tri božanske osobe, ne u trojstvo u tri božanske osobe one su znači pijani oni se voze cestom pijani vide tri ceste i skoro svaki put završe u jarku znači takav čovjek je u nedaće sto posto bez izuzetaka gdje god da jest sasvim izvjesna zna o ne zna prema tome njega ozdravi tako da dođeš u njegov zatvor jer za, bit u zatvoru isto tako bez okova neistinom i doneseš mu istinu skineš okove koji ga vežu znači bit bolestan je bit u nerazumijevanja bit krivo usmjereno. Jeel tako? svim izvjesna. Mislim kaže samo poznat pa ćete istinu, istina će vas osloboditi ako se u neistini se zavezan. To je onaj, znači duhovno gledano bijha u tamnici niste me posjetili. Ok, i e, onda imamo prirodno, znači to je čovjek koji nema mogućnost davanja služenja. Pri tome ja mislim, prije svega mislim na duhovno služenje, na ono što je zadaća svih kršćanina, a po putu poslužiš onima koji su oskudice. To je čisto logično. Ali mi ovdje pričamo o službi za Krista. Onaj koji nema službu za Krista, on je blagoslovljen prirodna. Shvatite da naša ljubav i mudrost sebe moraju izraziti u živim dijelima ili riječima. Znači prirodno djelovanje u prirodnom svijetu je sprovođenje naše ljubave Bože u nama i mudrosti Bože u prema drugim ljudima. Jedna od tih stvari je širenje evanđelja Jer evangelizacija svijeta je broj jedan zadatak Uništavanje djela džavolje je broj jedan zadatak Kako se to događa? Pa živim svjedočanstvom, širenjem riječi Ko to ne radi, on je zakinut on je. Što se tiče kršćanskog života ti ga bolest Onda rekli smo fizička bolest To je ok, to, to svi razumijem, Ti si u bolesti kad si nesposoban ne Nekome nešto dati, kad si u minusu Ti si bolestan financijski je tako? Pa sam ja mislio to, malo se to dotaknuti kako vam se čini. Ovdje imate upotok kako izaći iz minusa, ali ja vas molim nemojte samo popratiti molitve jer ćete promašiti. Svaka molitva obećanje ima uvjete, popratite uvjete. U prvom dijelu se ukazuje moletva i ona radi Radi, ja vam govorim da radi Govorim vam jedan najveći sluga Božih da radi Znači radi Međutim, ovo prvo, prva propovjed Ovesi od drugoj propovjedi Popratite uvjete Svako Božje obećanje ima uvjet Svako Uvijek je ako Uvijek Prema tome nemojte i Ić nešto napraviti dok niste vidjeli Da li ste ispunili uvjete Jer ako ne ispuniš uvjete Neće ti se dogoditi Onda će misli da ne radi Radi ako ispuniš uvjet. I zato, kad budemo sad ovo čitali samo da vam pročitam točno što piše ovdje, to sam vam citirala, želi vam pročitat, da znate da piše. Onda ćete vidjeti da njemu Isus rekao, nisi ne kvalificiraš se. On je stavio pred Isusa rečenicu i rekao je, piše. Zašto ja ne a piše da trebam imati. On mu je rekao, ne kvalificiraš se. On je pao skoro na rit. To je jako bitno za razumjeti da postoji za bilo koje obećanje, bilo ko izjava u Svetom Pismu uvjet, počevši od spasenja, izbavljenja, isceljenja o ako ispovjedaš. Jer većina ljudi zato se tvrd što se toga tiče, jer ljudi to ne ispovijedaju. Njima Isus nije u srcu I normalno da i nije na usnama I ne priznaju pred drugim ljudima Da je on njihov gospodar Kad to one rade Kad ga zanjeću Zatvore pipu miloste I one su znači Sebe zanjekali pred njime On ih nikad ne zanjeće To je isto slika To nije doslovno točno To je točno Ali ne doslovno točno On njih ne može zanjekati On je došao i umro za njih I neprestano ih traži Međutim ovca mora zablejat. Morate zablejat. Znate ovca kada se izgubi, onda bleji. Zašto bleji? zna da je vuk negdje je za, je za vugleca. Ok, znači, prvih pet knjiga Mosijevih se zovu knjige Zakona, a Isus Krist nas je otkupio od Proklestva Zakona. Ja vas pozivam na zdravu pamet. Galačani 3.13 kažu i 14 da nas je Isus Krist otkupio a mi smo otkupljeni, to vam je svjesno zbroj 2, djete Bože je otkupljen, znači ne pripada više Sotone, nije u vlasti tame, nego pripada Bogu ocu u Kristo i znači oni u kraljevstvu ljubavi Isusa Krista. je tako? I Hristova krv je prolivena za njega i on više To je jako bitno da posvijestite Kako kaže veliki sluga Boži Koliko ja znam najveći evangelizator svijeta I kad tijelo zbor preko sto zemalja okrenuo i države i kraljeve i vlasti promjenuci On je došao u Uganda nakon ideamina Razvrenu državu sa gerilskim ratovima, Sa silovanjima na svakom koraku Sa sidom i sad vam je Uganda 90% kršćanska To su moćni ljudi pozvani od majčine utrbe To su moćni ljudi On kaže ovako Kad je cijena plaćena Onda je to moje Zaplamtite tu rečenicu Cijena je plaćena Plaćena je cijena Ne moraš ti na nović nešto Plaćena je i ja pripadaj Ali ti to moraš reći na glas Reci, priznaj Inače ti ne radi Vi koji pišete, pišete Matej 10 32 33 Mark 8 38 ako ga zanječeš pred drugim ljudima ti se zatvorio pipu milosti odvojio si sebe od njega i od svih onih blagoslova koji su ti dostupni u riječ Ok, znači mi smo otkupljeni Otkupljeni od prokletstva zakona životom Kristovim Jer On je uzeo našu kletvu I onda je bio obješen na križu I onda je umro na križu I u njemu su se kletva i blagoslovi zmijenili I onda smo mi preko njega dobili blagoslov Abrahamov Kako kaže 14. stih Zapamtimo ovo Abrahamu, Abrahamu blagosloviće, po putu ćemo doći da vidimo kak je prošao naš Abraham po jer on možda bio u minusu. Ok, i onda sad idemo vidjeti, ja vas učim dragoj pameti, i onda sad idemo vidjeti ako smo otkupljeni od prokletstva zakona, koje je prokletstvo zakona. Jer ako sam ja u Kristu i otkupljen sam od prokletstva zakona, onda prokletstvo zakona nema više moći nadamnom jer ja sam van dometa prokletstva, ja sam u kraljestvu blagoslova Božih u Kristu Isusu. I onda sad čitamo u knjizi istine, ponovljeni zakon 27.47. Ovdje je bitna dinamika. Bitna dinamika. Kad nisi htio. Htio je akcija naše volje. On te ne prisiljava. Kad nisi htio. Gdje god imate prisilu, to vam je od satone. Gdje god imate dogmu, to vam je od satone. Zato što dogma prisiljava tvoj um prihvatiti nešto s čim se ne slaže Kod mene nema dogmi jer sam u svijetlu istine Prva Ivanova 1 Ivanova 1.5, Bog je svjetlo u njemu, nema tame Ivan 16.13, ja ću vas uvesti o svu istinu Znači, nema dogmi, nema misterija Ja ću vas podučiti o svemu, Ivan 14.26 Znači, dogma je od Sotone, Jer zarobljava um, ne smiješ mislit Moraš prihvatiti cijeli paket slagao se ili ne slagao Svaka prisila od Sotone, Kod njega je sloboda Pozvani ste na slobodu Galačanima 5.1 Ne dajte se opet u zakon ropstva Ti ljudi oslobodiš, oni brže bolje hoće nazad u Egipadi su lonci Puni mesa, To vam je jednako propašću Ok, jer nisi htio Znači, ne da moraš, nego nisi htio Mene vam iskreno nitko nesili Nitko mene, nitko nesili Ja sam jutros ona došla Ja sam mogao ostati u krevetu duže, Ja sam se digao u pet i po Mene niko nije silio, bilo je toplo u krevetu, meko u krevetu Ali ja sam se digao u pet i po I od pet po nisam stao raditi molet. Ima sam troje ljudi Ima sam druge stvari za napraviti Ima sam stvari za napisati Ima sam stvari za organizirati Mene nitko nije tjera Ali me njegov duh tjera Jer me izjeda iznutra Gorljivost za njegov dom Znači ako te netko tjera to ne radi Stoga u istinskoj vjeri nema ni desetine O čemu ćemo danas pričati Ona je bila ustanovljena iz mudrog razloga Koji se podudarao sa nebeskom stvarnošću, Ali u Kristu nema desetine Nego neka svatko daje onako kako srcem odlučio Čisto vam govorim, ovo su bitni principi koje ljudi ne razumiju Oni se stalno nastaje staviti u neko pravilo A ono stavlja na zemlju da svaki put razmišljamo u svakoj situaciji svojom glavom I odlučujemo, odlučujemo svoje voljno jer smo zbog toga tu A ne samo traži neku mustru da ne mora misliti To vam ništa ne koristi to vam ništa ne koristi Prvim Korinčanima 13.3 Govori o agape ljubave Da razdam sav svoj metak Ali nemam agape ljubave Ništa mi ne koristi Što to znači? To znači da ako daješ na pamet Jer ti netko rekao da koliko hoćeš Ništa ti ne koristi Ja hoću da vam koristi Pratite dinamiku Jer nisi htio Iz početka ovo je riječ istine Ja se molim da je popratite I radi u praksi Ali nemojte se ko što radi, obično ljudi Oduševljeni s time što su pročitali Odmah hitite, utrčite pas na glavu Poprati upute Uđi u uvjete, čine što ti On govori I onda se stvari događaju Koji sve drugo? Ima jedna objava, zove se Kristalo obećanja, Ispunjenje i uvjeti Ja sam pravao cijelo ljeto konje, Cijelo ljeto, svaki dan Svaki dan Zamisli to da ti samo Otac govori o tome Što Kristova objećanja koje On da Što znače za tebe I koji su uvjeti da se ispunjen Nama su dana veličanstvena obećanja, Veličanstvena obećanja. Ja stoga toga mislim da se svako mora u molitvi meditaciji ozbiljno posvjetiti posvjeti moćnim istinama Ako će one raditi Jer inače on, ona druga plitka zemlja oduševljene, Ali nema dubine zemlje Nema vlage I čim dođe sunce samoljublja Sprži to sjeme Čim se dođe do dubine bića Da moraš nešto napraviti dostat poklonice Onda sunce ljubavi, Sprži sjeme i ne da roda Oduševljenje Znate koji su vam to? To su oni koji jedan dan viću Hosana, Hosana A drugi dan rastne, rastne Kad skuže da ono što nosiš u principu Nudi da se moraju promijeniti, temelje to Dobra Kad nisi htio Baš objašnjavam njima neki dan isto Nemojte slušati onih koji vam govori Morate pročita Sveto pismo Toliko i toliko, toliko i toliko Sam misli to te gluposti. Da li je Sveto pismo Bog otac govori meni osobno sad pa ako meni nešto gori, hoću statiču Možda će mi govoriti dva mjeseca samo jednu riječ Ja bi sad mnogo držati propet samo na nisi htio Ali to nam nije tema Kad nisi htio radosno i rado Radosno i rado služiti gospodaru Bogu svojemu Uza sve obilje, naglasak na obilje ja iz ovog zaključujem da oni koji služe radosno i rado da su oni u obilju A to ćemo vidjeti kad vidimo Božje sluge Ili ga da ne filozofiramo Kad vidimo oca našega povjeri U Kristu Isusu To jest nasljednika po obećanju, Mi smo nasljednici po obećanju, povjere, Abrahama Onda da vidimo I onda popratimo njega jer ipak su to slike za nas jer nisi htio Radosno i rado služi gospodu Bogu svojemu Uza sve obilje Služit će svojim neprijateljima Kojima će gospod dozvolit da dođu na tebe U gladi I žeđi U golotinji I svakoj oskudici Prema tome Oskudica, glad, žeđi, golotinja Nisu Boži plan za njegovu djecu koja mu služe. Nego je to proklestvo zakona A pismo kaže da nas je Isus Krist odkupio od proklestva zakona Da na nas može doći Abrah, blagoslova Abrahamov U Isusu I da ga primamo po vjeri Sad ću preskočit kad sam već tu Čisto kad smo već tu Da vidimo, jer to je dinamika Znači ako piše da nas je odkupio Onda nas je odkupio Od čega? Od vlasti Sotone i mi moramo dići našu svjesnost na nivo Da znamo da je to stvarno tako Unato svim okolnostima I vragu lice, među rogove Nasmiješ se i kažeš Pisano je Ja vam moram reći da Isus nije bio nadahnut u pustinji Nakon 40 dana što je bio glada žena Nego mu je bilo jako grubo Sigurno nije znao Di mu je glava, di mu je rep Prema tome, on nije bio nadahnut Nije bio posebno nadahnuć Ali mu je svejedno rekao Pisano je Pisano uvijek radi Ko što 2 i 2 i 4 uvijek radi Nema veze li sunce, ili zima, ljeto, vjetar, oluja Uvijek radi, je tako? tablica množenja uvijek radi Ispovjed naše vjere je tablica množenja I onda da mi vidimo da li mi imamo pravo na to Pa ćemo ić, ući u to pravo Kaže ovako Evo ja sam vam to tu objasnio e, Znači mi po Hebreju 8.6 imamo boljeg svećenika, bolji savez i bolja obećanja a to se odnosi na Židovski savez, njihove svećenike i njihova mi to u odnosu na židove. Židovi su imali moraždina i davali su desetinu mi smo bolji, mi smo bolji od njih, ali većina ljudi nema ni tu svjesnost da nešto daju i onda se čude što su minus Zašto? Zato što nisu popratili upute Ja vas nastavim uputiti na upute Da vi njih popratite Vi to provjerite normalno po Svetom pismu, Po duhu koji vam unutra govori Treba vam govoriti ako ste vjernice Recimo kako to radi Recite na glas Isus Krist je lažljivac Odmati nešto iznutra govori da nije Recite dobro je lagat me znači, samo ti reci nešto krivo jer to On će ti proraditi iznotru E to vam tako radi da vas niko prevari Ako ste povezani Ok Ok, oni su to morali davat Ali za nas nema moraš Jer mi smo pozvani na slobodu Međutim, mi Većina Većina Ne daje ni toliko Za Božju stvar A nisu ni svjesni a to ćemo čitati isto Da sve što imaju, imaju jer imi je On da. Znači ništa što mi imamo, nemamo A da nam prije nije dao Zamislite te gluposti zamislite. to Znači, zamisli da imaš 4000 kuna I sad On ti kaže po pismu Ne ja, pusti mene da daš za Njegovu stvar, ne mene, nego za Njegovu stvar I ti se misliš, hoćeš li od svega što ti On daje i, i On ti dalje daje, nešto dati za Njegovu stvar A kak ćeš naprijed? A mislim, čekaj malo, gdje ti logika? A da vidim ovi, ovi naši povjeri preci kako je to njima išlo Abraham nije bio pod zakonom, on je dao melki u svećeniku i kralju koji predstavlja Krista Isusa jer Krist je kralj i kralji svećenik. Dao mu je od svega desetinu. To ima mudar razlog, nemojte me krivo zvati, znači to nije samo matematički, to ima mudar duhovni razlog u nećemo. Ulazi koji sve što je napisano u starom zavjetu. Abraham bio je već ostario, zašao u godine i gospodi Abrahama blagoslovio u svemu. U svemu Mi pričamo danas o blagoslovu O blagoslovu Mi pričamo o tome Da li je dobro biti blagoslovljen Što se tiče financija Da li je dobro Da je biti blagoslovljen što se tiče financija Ili ne Dobro Kaže ovako Gospod je uvelike blagoslovio moga gospodara, te je postao bogat. Nadavamo je ovaca i goveda, srebra i zlata, sluga i sluškinja, deva i magarade. To bi u naše vrijeme bila jedna firma kao uspješno radima, puno zaposlenika. I gazda nije lihvar, nego je netko ko to koristi za božju stvar, je tako? Je li vi mislite da je njegova volja da mi budemo takvi? Mi, mi, mi. Da novac bude u, rukam, u rukama kršćanina ili u rukama oni koji to Sotona rukovodi Jer novac je na zemlje I nije novac uzrok sveg zla nego ljubav prema novcu Ne novac nego ljubav prema novcu je uzrok sveg zla Pazi sad ovdje. Zatim Abraham preminuo gdje sam čitao postanak dvadeset četiri i trideset pet onda postanak 25 pet to vam je na šest stranice zatim abraham preminu umrije u svetnoj dobi stari pun godina te bi pridružen svojim precima znači ni umro mlad ni umro od bolesti ni umro nesretan ni umro siromašan nego točno govori a mi smo njegovi nasljednici blagoslova Abrahamov. ovdje kaže da ga je blagoslovio Gospod ovo nama pripada ali moraš ispuniti uvjete, jer ako On prepozna u tvom srcu Da si krivo usmjeren Za krivo stvar zaveza, neće ti da zbog tvog Osobnog dobra A ako i takav dobiješ, to ti nije da On Onda se tek nad rabom. Jer gospodar ovog svijeta isto može dati To se vidi po svrsi u kojoj je usmjereno to što imaš Ok, da vidimo kako mu je sin prošao Postanak 26 izak je sijao u onom kraju i one godine urodilo mu stostruka a mislim to je kod, danas vi mene istražite to u današnje vrijeme investicija pa ali tako li tako ili nije tako oni su imali krave i koze mi imamo ne znam već što investicije dionice, Nemam pojma što je, kako to ide ne Gospod ga je, koga je? Gospod ga je blagosljiv Ne, pazite ovo, mi pričamo da li je to blagoslov Ako čovjek ima, ili treba bi si romašan i tako zvano ponizan Da vam objasnim još jednu glupost. Samo su jedni ponizne Ne oni što govore da su ponezne, Što po, po, glavu pogibaju Nego oni koji vrše volju Božju Oni su se ponizili potpuno Umrli za sebe a oni hodaju dignute glave jer su u pobjede u Hrstu Oni sjaje, one su radosne Jer oni nose najradosniji evanđelje iz najviših nebesa Ali one su ponizni jer potpuno vrše volju Bože To vam je jedina poniznost Sve drugo vam je privid ili prevara poniza ni onaj koji trpi bolest jer to plači satona on se ne zna oduprijeti. Daj prostora džavl, po Efežanima četiri i dvadeset sedam jer dijela deset i za mu bolest plaćanja sa primjerice on se mora ne da njega ne da kršćanina ne napada bolest to znam, ali on se odupre on drži poziciju on se bori zna što mu prepada ko što bi se borio da mu neko ide dok šeta cesto mu kraškćer i zna da će prodati negdje u roblje i bi se borio i bi nema veze pa mi se javeka stignete Bori bi, bi si za tašnu koju imaš s novcima unutra. Ok, znači gospod ga je blagoslivlja, pričamo o tome da li je blagoslov da imaš ili da je ne imaš Ok, te je čovjek bivao sve bogatiji dok nije postao vrlo bogat. Mi smo vam u toj liniji, znači Abraham, Izak, Jakov, je li tako? To je ta, ta crta. Uh u svjetom ste stekao je stada ovaca i goveda i mnogu službenča tako da su mu Filisteci zavidjeli. Prema tome, ja zaključujem iz ovog iz ovog što piše iz upravo rečenog iz dijela 20.35 i i iz drugi korinčana 9.8 osam da on nama želi da imamo da imamo Međutim, zašto da imamo piše ovdje da služimo gospodu Bogu svojemu uzasobilje? To mora biti broj jedan, broj dva, broj tri, broj četiri i onda sve do devet Prioritet i onda broj deset za sebe i svoje i svoje materijalne potrebe koje su minimalne. Jer djete Božje čovjek uvijek imat da spavat Što obuči što pojest Ako baš nema, ide na post Svejednom je Jer zna da je ovdje trenutak, u ovom tijelu Da ga ostavlja, ide u život vječni I on po Mateju 6, 19 do 21 Sve ulaže u blago koje ne propada Gdje moljac ne nagriza koni rđa I ide lopovne krade ali srazmjerno tome koliko mi hoćemo služi sebe I tijelu Ili ti ga, koliko nas satona drži u šace Toliko same sebe zakidamo I on koliko može nam ne da da nas spasi A oni koji baš se jako probiju A imaju slobodnu volju Ne on nego satona To su oni kako kaže pjesma što su prodali dušu Pa da popratimo što kaže veliki sluga Boži kako je on izašao iz minusa. Znači, pričamo o Kenneth Heginu, to je služba koja je multimilijunska, ja mislim 600 milijuna knjiga su prodali, dok je on još bio živ, samo bit će u Americi, u ne znam kojim svim državama se širi i njega je Krist osobno digao da služi crkvi po pitanju vjere, on je posebno dignut da služi vjeru, znači najbolje učenje u vjere koje postoji u Kršćanskoj crkvi. Ima je ono veliku službu, pozvanu nekoliko službi, direktno od Krista, Direktno, znači osobno, s njim je jedan na jedan Često u vizijama, jedan na jedan po duhu Božjemu I on ga je pozva osobno, pozva ga još od majicine utrobe Dok je majka ga nosila utrobe, ukaza mu se, Iisus rekao Čedo koje nosišće mi bi sluga pronosit moje ime pred narode I tako. Ona je pobjegla, prepala se, normalno i vi, isto ja, isto i onda ga on čuva, sad noge misli u biti više puta, ali ga čuva, a on mu je rekao, ovako, ja sam te sproveo kroz iskustva i kroz sveto pismo i naučio se vjeru, sad idi moj narodući vjeru. On je to znači broj jedan služba. I onda ima druge službe, jedna je posebna služba isceljivanja, sam Isus kad ga je digao do prijestolja Bože, kad je ovaj pao pred njegove noge, vidješ i moći, dotakao mu svojim rukama noge i vidio da su bose i rekao od svih ljudi gospoda ja sam najnedostolni da te gleda moći, on ga je digao Isus. Reka, dostajan si jer moja te krvoći nadostaju. I onda rekao, pruži ruke, on pruži ruke i su sme do taka desnom rukom oba dva dlana na su počela goriti rekao si dajem ti posebnu službu iseljivanja. Kome god spričaš da si me vidio i što sam ti rekao, i on povjeruje, on će biti iscian od bilo koje bolesti i to se događa, to je posebno pomazanje. To pomazanje raslo, on je pred kraj života, imao četvrti stupanj službe i pomazanja. Nije morao ni molet, ni doticat, nego bi ljudi u okruženju od deset metara padali, bili iscijeljeni, punili se duhom. I to se očitovalo kroz smijanje u duhu ili kroz ples, to Isus reka. je posebno pozvan kao prorok za crkvu. Dakle, ima nekoliko službi, posebno kao, pozvan kao onaj koji ima Isusa, Isusa Krista krsti u duh. Znači, pričamo o velikom postojanju, ne malom. I ovo što piše ja stojim iza ovog nakon opetovanog čitanja, meditiranja, prakticiranja, studiranja, riječi Bože inače vam ne bi dao jer odgovaram pred Isusom Kristom. Jel me pratite? Okay. I on daje svoj primjer kako je on kad je nakon 12 godina izašao iz službe u crkvama jer mu Isus rekao da ide na teren i da propovjeda da uči jer da crkvi fali učitelja jer crkva umire Sotone drži u šaci, jer nema znanja Hoša 4.6, Moj narod umir, jer nema znanja I On njega poslao na teren A On ima siguran život Vjerujte Me, ja vam mogu reći svog života Kad krenete hodati, uvjerite vam je hod u vode Na vode Neće ti on platit, pa ćeš onda hodati ne, ne, kreneš ostaviš sve i kreneš i onda ti on daje korak po korak Ja vam moram reći Ja sam na 2005. u aktivnoj službi u Hristo sam i krenuo sam od 2000. Ali od 2005. sam ostavio sve na altaru ljubavi I samo odlučio njemu služiti Dobio teret naroda na srce i vratio se ovdje Ostavio sve poslove A radio sam do ta četiri sata I zaradio jako puno Sedam do devet puta više nego mi trebala Međutim, sve sam pustio da bi došao Jer nisam mogao raditi i to i to e, me razumijete, ti kreneš u vjeri Jer znaš svog Oca oni koji čekaju da on prvo nešto napravi Oni nisu uvjere. vjere da Pratite, imate Hebreje da U pogledu vjeri, pa ću vam pročitati što kaže To su mislim 8 do 10 stihove Da vidite kako je Abraham krenuo Kad ga on pozva da ide iz roditeljske kuće I svoje zemlje I u nepoznatu zemlju E pazi, znači on je od 8 do 10, 11, kaže Vjerom posluša, posluša Abraham kad bi pozvan Da izađe na mjesto koje treba primjeti u baštinu iziđe ne znajući kamo ide To vam je hod u vjere Samo po njegovo riječi. I onda kaže Vjerom se naseli u zemlje obećanja Kao tuđu i u šatorima je stanova Sizakom i Jakovom su baštinicima Istog obećanja, to su ovi koji ima ništa loše Doista on iščekivao grad na tvrdu temelju kojemu je arhitekt i graditelj Bog ne znajući kamo ja nisam znao kamo i da nisam imao nikako materijalno osiguranje. Ja vam moram reći mom ocu na slavu koji jest moj opskrbitelj jer on ima ključeve svih špajzina nebo i na zemlji i kako kaže pismo ja u ničemu ne oskodivam i neću oskodivati, odbijamo skudivati u ime Isusa Krista po psalmu dvadeset tri i pet i ma čaša se doista preljeva to znači da imam uvijek dovoljno za sebe i svako dobro djelo. Prema tome služba samo raste, ali ja i dalje imam samo njega. E me pratite, ali ja nisam nikakvo osiguranje, apsolutno nijednog čovjeka, nijednu instituciju, nijednog prijatelja, ni jednog ništa, nikog, ništa samo njega i poziv u O tome pričamo. I on je, znači krenuo u vjeri. I on ga je pozvao da ide na teren I nakon 12 godina ostavio siguran život u crkvi Sa ženom i dvoje djece, malo djece ostavio doma Tamo imaš plaću To znaju koji su u crkvama, oni se brinu za pastora Imaš plaću, osigurano, ti se brineš za ostadu I mi on rekao Ne, gospode, nemoj mene slat, ne Ja ću živjeti u kućici pored potoka pet sat ribu, jes divlju, divlju kapulu A on je rekao, ne, ide Ide I on je išao i onda je ostavio to što je bilo sigurno i šao je u nesigurno samo na osnovu riječi. Moramo reći da njemu 12 godina službi u crkvama ni jedan čovjek nije umro od bolesti, nikad. Oni su htjeli umre, rekli su pusti nas da umremo, odživjeli smo, spašeni smo, on rekao ne, ti si pod mojom skrbi ozdravi i onda umre. I kaže nitko nije htio umret kad, kad je nikad je ozdravio. Nitko mu nikad nije umro od bolesti, nikad. To vam je dobar prosjek. I onda je na teren I onda je na teren I onda je ušao u minus Vidi, ne ide Pa da vidimo njegovu priču Ponavljam, ja smatram da ovo slika Koja je ekvivalentna Božjoj slici u Svetom pismu za ilustraciju nama jer je on pozvan da kroz svoj život i riječ podučava crkvu vjere. Bog o nije stao govorit, on je i dalje riječ i dalje duh koji govori, i dalje se objavljuje, nema koji ga ljube vrše njegove zapovijedi po Ivanu 14 27 23 prema tome on nije zamuknuo, stalno govori samo kad imamo otvoreno uho. Prema tome on je njemu progovorio u situaciji gdje on ušao u minus. Pazi sad ovo Jednom sam bio toliko siromašan Da sam glavom udario pod Ja pričam o službi Jednoj od najvećih kado strane Božjeg sluge Koji je velik Ne mali, nego velik <clears throat> Imate moje komentare u zagradama Što sam vam tu i napisao I ovo što sam vam upravo rekao Je ovdje napisano Znači on nije mogao izdržava svoju obitelj i nije imao za platete režije I on je stavio stvar pred Isusa I došao mu je sa Izajom 1.19 i rekao mu je Evo ga Postio tri dana Molio i rekao evo ga, piše Budete li voljni poslušni, uživat ćete najbolje na zemlje Ja ti moram reći kako kažu ono to, Amerikanci kažu a hit the bottom of the barrel Došao sam do dna Bačve Kaže, ja nisam bio došao do dna Bačve Ja sam bio ispod Bačve i Bačva na mene Znači, ako je ko bio u ministru, onda je to bio on I on sad njemu kaže Ovo je jako bitno, ne bi vam ovo dao da nije ilustrativna Da ne možeš puno naučiti Jer svi smo mi pozvani biti sluge Bože u našem okruženju u našem okruženju Znači, prvo u malom, pa vidi ako dobro Ja, se čudnim ljudima Oni bi odmah išli u veliko okruženje Nisu osredili situaciju ni u svom kokošincu Kokošin kakaju po dvorištu po kući Oni bi išli neke druge kokoši slaga To vam ne ide Ako si vjeram s malo Onda ćeš biti vjeran i puno, To je dinamika Je li tako? Ok, prema tome Znači, On Kaže njemu, jer ovo je slika za nas Ja ide, Isuse, služim Ti, a vide Ništa Riječ ti ne radi Jer to naš mali mozak misli Sasvim izvijesna Prispitajte sebe Je li naš ili vaš mali mozak Jer moj ne misli, ja sam se preučio, nisam bio niš bolji Prvu stvar koju misli, kad mu se ne događa Ono kako je on smislio Znači nakon dva dana E ne radi ne radi Izveo si nas u ovu pustinju Iz Egipta, gdje nam je bilo super Tamo smo samo 23 sata radili imali smo pol sata za spavanje i za jela Nisu nas puno tlačili Nego su nas ubijali s bićevima I gradili smo gradove Piton i, i, i Ramzes I onda znači Ali ti si nas sad izve u ovu pustinju Što ćemo sad Je to prvo što napravi svaki Sa svim izvijesna Međutim radi, radi moraš ustrajati. moraš ustrajati. Kako kaže Kenneth Hegin, ako vjeruješ Bogu moraš mu vjerovati do kraja. Ja vam sam neki dan objašnjao imao sam molitveni seminar, prije seminara u Grpi i onda jedna serija o molitvi je bilo riječi o više vrsta molitvi možda sutra bude u jednoj vidjeti ćemo ili kako bude duh vodio i onda sam naučavao sve te molitve S obzirom na temeljni odnos na kojeg smo pozvani A to je odnos dijete otac. Dijete otac, Znači nije temeljni odnos vjernik crkva To vam je pomoćni odnos Ali ste promašili ako mislite da je to odnos Temeljni odnos je dijete otaca ja sam njima rekao, reću vama probaću ću vam to opisati Ako je nemoguće opisati Najviše stanje koje ja poznajem A doživio sam razna fenomenalna stanja Najviše stanje koje ja poznajem Je osjećaj Božjeg prisustva očevog U trenutku kad nemaš ništa Nego samo njegovu nevidljivu ruku da te vodi U situaciji kad je sve protivna A ti staneš na njegovu stranu Nema vam višeg stanja to je osjećaj čiste, nevine dječje ljubavi I povjerenja u skrb svog roditelja Nema vam višeg stanja To vam sve stane u samo prvu riječ U molitvi gospodine u 6.9 OČE OČE, samo OČE Tako da mi govorimo o tome Hoće li moj otac mene zeznut I hoću li ja zakoračit na njegovu riječ Ili ću slušati svoju pamet ono što mi se čini I kako je statistika I on sad staje pred njega I nakon tri dana gdje on to tako kuka sigurno je bio iziritiran onako Znaš kak se to meni događa Pa vidi mene ja sam, ja, ja sam dao sve ostavio ženu djecu A ti meni ovako I njemu je Isus rekao da ponovi On je njemu govorio jedan na jedan Mislim da mu imao osam vizija o kojima mu se ukazuje i sat i pobjem mu govorio jedno pet od njih, Objašnjava mu stvari koje inače su mutne u pismu i on je sam rekao, ja sam gluplji od najglupljeg čovjeka što je u nekim poljima jer djelomično je naše znanje, djelomično spoznanja, ako mu on ne ukaže, tako da njegovo znanje u svezi nečega djelomično. I ljudi su krive, ako misle što je negdje netko superior, Da treba sve njegovo prihvatiti, mora sve provjeravati. Ali ono što mu Isus ukazao, kaže ja sam dobio putem otkrovenja. Ne bi ni on znao Tako da ne bi on znao da mu Isis nije ukazao okay. I onda mu se trećeg dana na Krist javio I rekao mu da se ne... Zamisli kv... to Znači to je uh, 13. letka, 14. godina službe, On mu ne kaže, kaže mu da se ne kvalificira Da se ne kvalificira za izaju 1.19 To je njega zaprepastilo Te se, To zaprepasti i druge ljude te kako za kad ja kažem da pitanje s opće kršćani nisu kristo dobra za gospodara to je uvjet. Ok Te se počeo prepira s Kristom kako je na njegovu uputu napustio pastorati i siguran život, a on mu sad kaže da nije kvalificiran. Kaže pa ja sam te poslušao, odgovorio mu Hegin. Ali nisi bio voljan. Vo, li, što ovdje piše, 47. Stih, ja vas pozivam sada da ovo povežete Kad nisi htio, htio, htio Radosno i rado Jedno je moraš, a drugo je hoćeš Jeliko žite razliku? Kad nisi htio Samo naprijed, sjedite Radosno i rado služit Gospodaru Bogu svojemu U svem izobilju E onda ide i druga varijanta Ovo ću vam pročitati da znate da u knjizi istine Jako sam vam citira Pazi Ako razdam sve svoje imanje Pa govori o trapljenju tijela To ćemo sad preskočiti A nemam agape ljubave Agape ljubav nije moraš dati desetinu Moraš nešto napraviti Nego hoćeš ne koristi mi ništa i ovdje piše Ništa mi ne koristi Tako da se treba preispitati je li hoćeš? Najviši stupanj hoćeš je sljedeći I na njega smo pozvani odma pod križem I to je molitva koja se moli stalno I jedna od molitvi koje ja naučavam A to je molitva predavanja našeg života u potpunosti njemu na volju rukovođenje ili ti ga bude volja tvoja Ne ako je volja tvoja Jer Dijete Božje ne moli ako je volja bolj, tvoja On zna volju njegov I moli u skladu s njom Nego bude volja tvoja nakon što je spozna volju I onda kad dođe njegova volja On se tome ne opire Nego pusti glavu Koliko god mu bilo mučno i kaže Nek me ova čaša mimo iđe Jer me tijelo ne vuče tamo Ali ne moja Nego tvoja voja Isus nije molio Ako On je znao Znao zato je rekao Petro stupet Mene satunar nijete na pametište Bože, nego što je ljudsko Kad mu je rekao, on, ne, to se tebi neće dogoditi Nakon što ih on što su oni priznali On je rekao, to je moja crkva, koja neće nadlada vrata pakljena Stihovi 20, 21 i 22 I počinje govoriti o tome še ćemo se dogoditi u Jeruzalem I Petar je čuši Božju volju za njega, rekao ne ne, Petar predstavlja našu vjeru ili nevjeru Pretvar je princip u nama Nepovijesni Petar, on je bio živ dost ovo za nas Predstavlja vjeru našu, u, našu vjeru ili nevjeru s razminom situacije. I Petrovo vađenje mača u vrtu I ono nastoljanje da se Isusa spriječi je nevjera nepoklanjanje glave pred božanskom providnošću, neusklađivanje s Božjom voljom, i zato kaže Petre dijeni maču korice, Petar je naša vjera, mač je istina u borbi proti neistine ili neistina u borbi proti istine, mal kusi njegovo uho je poslušnost, a on je ruka Bože providnosti, i Petar se usprotivio i kaže, ko se mača lač od mače i pogiba, i na taj način direktno zakidaš dotok tog Bože miloste, i onda tište to je što znači pogiba duhovno i zato je naša pr. I jedina stalna molitva Ona budi volja tvoja Ili molitva potpune poniznosti i Podlaganja njegovoj volji A to je ono što najviše njih muči Oni bi bili samo nekad poslušni Toliki će ti biti rezultate I tamo šteta kad umreš Ok I kad je to Hegine shvatio To je kad mu ovo rekao Kaže kris poslušao si od straha Ali ne dragovoljno Zapamtite drugim korinčanima ono što tamo govori Da kršćani 9. stihovi 6 do 10 Da kršćani ne daje jer mora nego dragovoljno kakomu Srce odlučuje Srce I mjera kojom mjeri Mjera kojom mjeri Srcem To je njegova mjera Ne mjera koju je neko drugi izmjerio A on je presilijen to napraviti To je u robstvu zakona A mi smo van tog Ok Poslušao sam od straha a ne kad je to Hegin shvatio, pokajao se, deset minuta se skockao u sebi posložio duševni sistem i rekao evo ga, kažu meni ne morate reći da treba dugo vremena za složiti duhovni system, ja sam voljan. On je sad mislio ko što misle i drugi, bebice u Kristu, da će sad tog trenutka se otvoriti nebo i da će početi padati novac. Koju svemu drugome u životu Ko što smo juče objačnjavali Ima nekoliko nivoa Koji se moraju otvoriti Da ono što se u duhu napravio ili primio Sebe očito je vano prati, to je kod se otvaraju one ustale On je mislio Da će on sad odmah Riješiti I zato on njemu reče Kaže njemu Hrist A sad ću ti ukazati kako se uživa najbolje na zemlji I onda je u njemu ukazo i citira mu je I to vam tu piše Da je cijela zemlja Božja I sve na njoj Međutim, on je to dao Adamu ruke Adamu ruke To je podložio mu je Sva dijela njegovih ruko I to jeste Govori u postanku Ali najbolje u psalmu 8.4.8 Jer je on čovjeka napravio Nešto manjim od Boga I dao mu je sve u ruke E sad, košto je nama dana vlast u Kristu nad silama tame a vi možete tu vlast dati Sotone pa da on vlada nad vama a onda možete reći da vam je to Bog dao tako vi isto možete reći da vam je Bog dao siromaštvo ali vam ga on nije dao nego ste ga si vi sami stavili na vrat Adam je proda to vlasništvo kome sotone i od tada je Sotona gospodar ovog svijeta Drugim Korinčanima 4.4 I On to daje kome On hoće Jel' ili nije tako? Tako piše Luka 4.5-7 okay. Pazite, dinamika je važna Ovo je dinamika, ali ovo još nije to Ovo je samo dinamika Ali da li to radi, ove se o temelju koji vam je kasnije objašnju Ja se nadam da ćemo stići Nismo na nekoj normi ali ako ne stignemo Fino se pažljivo čitate, proučavajte stavite pred Isusa, molite, prakticirajte, vjerujte mi da radi i to ne da radi nego radi sto posto imate i dodatne upute objave našeg Oca, koji to dodatno objašnjavaju poprate upute radit će ako ja ne stignem tu vam je zato vam ovo dajem oka i onda je u on njemu objasnio da je on sve napravio zadama za i Adam da je posluša jednostavnu zapovjedu on bi živio svoj zemalski život u sreći, miru, zajedništvu s Bogom i slavajući hvalajući njegovo presveto ime. Ali on je proda to pravo I sad je zemlja u rukama Satone I dalje jest. I mi smo na neprijateljskom teritoriju Ali imamo imunitet Kao djeca Božja Mi smo iznad toga nadmoćni Tome pobjednici po imenu Isusovom Mi nismo u njegovoj vlasti I sad je on heginu ukazao To jest rekao mu je Nisam jako i držim novac podalje od moje djece i nisam ja kojim se treba moliti za novac, ja ga neću kišit neba, novac je na zemlji i sotona je koji vam ga prekračuje. I naučio me da u ime Isusa Krista mogu zapovijediti novcu da dođe. Pazi sad ovdje. Njega je to jako začudilo Hegina no on je to prepoznao kao istinu. I onda mu je kres dao točne upute, on kaže ja sam se tresao, ja mislim nije znao Jer ti sad moraš napraviti to vjerovati u to i ponašati se kao da je to istina A ne ide baš to tako Na početku te se tresu gače Dok ti ne skožiš da to istina Kasli automatski, jer se si siguran Ok I onda, on njemu kaže ovako Znači, na sljedeći način se dijete Bože koji ima vlast nad Sotonom I silama tame Koji je gospodar nad svim okolnostima Na sljedeći način se on sukobljava sa vlašću Sotone Po tom pitanju izlazi kao pobjednik Ali samo ako u kristu I za Hrista, Ili za kristovu stvar Ja znam da se ljudi uvek što za mene je moj obitelj, To vam je uključeno To uvijek ostane to ne morate se brinuti, to vam je ono što kaže, tražite Mene i Moje Kraljevstvo prije svega i sve drugo će vam se nadodati OK I on je rekao, jedan recit tono makni ruke s mojih novaca To važi i za tijelo Ista je zapovje, samo mijenjaš problem gdje se problem nalazi <laughs> Makne ruke s mojih novaca ja tražim broj 2 Toliko i toliko Njemu je ta trebalo da izgura taj mjesec U doba kad je to bilo 150 dolara to je, Nama bi bila to, recimo, primjerice Plaća bi bila cijela bila Mjesečna, neka prosječna I on je rekao Potražujem za sebe 150 dolara I na kraju, završno Služnički duhove to neke buni, ali zato što ne razumiju To su Hebrej 11.14 Cijelo Hebreja 11.11 do tad Govori o služničkim duhovima Koji su anđele Koji su poslane da služe onima To je poslane, slika je krasna poslani su njima da za njih služe To znači da oni mogu njima zapovjedat A ne im se molit, slaviti ih i častit Zar nisu one svi služnički duhovi poslane da služe za one koji su baštini ili spasjeni To valjda važi za mene I On je rekao služničkim duhovima Idite i uzrokujte da taj novac dođe Nakon tog se zahvalio I svu brigu prebacio na njega To je isto važno jer mi smo pozvani na to da svjesno prebacimo, grčki glagol uključuje, znači prebacivanje tereta smog ramena na njegovo i znači više ga nema na mom ramenu. prva petrova pet svu svoju brigu prebacite na njega i on će se pobrinuti dok se ti brineš ti je držiš i on se ne može brinuti to isto govore Filipijani četiri šest ne brinite tjeskobno ni zašto nego u svemu uz molitvu i prošnjom iznosite svoje molbe bogom i mir koji nadilazi svako razumijevanje sa zahvaljivanjem i mir koji nadilazi svako razumijevanje čuvat će srca vaša i misli vaše u Kristu Isus vi će ih čuvati u ja. Kristu Isus oke okay. znači jednom kad se pomolimo Jednom kad staneš na pismo Jednom kad si rekao, moja je Jednom kad si rekao, evo ti Onda ne ideš nazad Jer ako to ne napraviš Onda se ti brineš i nisi u miru Kako znaš da se brineš, pa nisi u miru Kako znaš da se ne brineš, pa umiru si OK I On je onda Od tog na ovakav način Svaki puta Svaki put bi ovako napravio I svaki put bi radilo I On je došao te minus nule Do mi multimiljonske službe na svjetskom nivou Kaže pismo da nam treba slijediti primjer onih koji su vjerom baštili, obećano To su Hebre 6.12 OK On kaže dalje što god sam želio ili trebao, ja sam to trebao zahtijevati On je rekao kako želi najbolje za svoju djecu Isto tako njegova riječ kaže Ako dakle vi ako zli znate dobrim dariva, darima dariva svoju djecu Koliko će više vaš Otac Nebeski Dobrim darima obdariti one koji ga zaištu OK Dalje dodaje Da mi moramo shvatiti principe Po kojima Božja Riješ djeluje I to ono što ja nastavim na seminaru Naučavati ljude Upućivati ih na temeljne istine i principe Po kojima oni mogu djelovati bez mene I koga drugog u svakodnevnom životu Jer mi svakodnevno moramo živjeti s Isusom Imamo svakodnevne mnoge probleme ne Neke, nego mnoge Pogotovo u ovom svijetu koji je Bogu protivan Sa svih strana nešto Prema tome, mi moramo znati principe i po njima se rukovoditi. OK I on je rekao sljedeće Ovo je jako važno, ja sam to pocrtao i vama i sebe Rekao je kako je problem u tome Nešto on nama ne želi dat' Nego što njegova djeca ne surađuju s njime I to surađuju s njime je tema sljedeće propovjede jer ovo su dvije moje propojede S time da sam vam ja dao ovdje, ja vam to sad neću čitat Ili možda mogu neke dijelove Dvije objave, upute od gore Na koji način se treba tim duhovima obratiti Da oni mogu poslužiti ne samo u jednoj stvari, nego u svim stvarima Znači, katolički princip je pogrešan Ima dio istine One su služnički duhovi nama i njima se ne obraćaš po imenu, niti im daš bilo kakvu čast, oni su prsti gospodnji koje ti znači upotrijebiš nakon što si se povezao s njime i onda po putu i zasvećeš njemu da svu slavu čast i hvalo, a njih nećeš uopće spomenuti. Oni su sluge, služnički duhovi, ko što sve prste ne spominješ po imenu. Ili razumijete princip I tako uvijek i u svemu Sva hvala, slava i čast Ide njemu Ovo su vam dodatne upute Da vidite kako princip radi A radi Ono što je praktično važno Ja sam vam pocrtao Ali Svatko bi mogao znati Po svetom pismu Da mi imamo anđele Koji su oko nas I služe nam Samo ljudi ne znaju Kako služe Što služe I koja su njihova ograničenja Recimo imate psalam 34.8 On kaže kako anđel gospodnji podiže tabor ili šator, ili zaštitu oko onih koji se boje Boga Boje Boga na najnižem nivou na najvišem koji ga ljube da i zaštiti Jel' tako? Isto tako 91. psalam što je meni osobno najdražji Ja vam moram reći Dosta su vam u životu dva psalma Dosta vam je jedan Ali dosta su vam dva Ako ih na pravi način Čitate i absorbirate To vam je to Dosta Ali ako stvarno Uzmeš da je što piše za tebe I da je svaka riječ istina I samo živi sukladno tome Znači dosta ti je Pazi potpuno dosta Samo 91 psal 23 također Znači sasvim dovoljno Sasvim Sasvim Sasvim dovoljno ako ništa drugo Jer u zadnjih sedam rečenica 91. psalma Stihove 14-16 Imaš sedam obećanja Koja su potvrne izjave O tome što ćeš ti dobet Pazi sad, ne opet automatski A jer me ljubi I jer poznaje moje ime ali s obzirom da jako malo njih koji ga ljube na pravi način A još malo manje njih poznaje njegovo ime Onda se ni ova obećanja ne, ne e, događa Ali pazite i ta obećanja, broj 1 Jer me ljubi, izbavit ću ga Od čega? Pa ja mislim od svega Inače bih rekao, izbavit ću ga samo iz, ne znam, iz teške financijske situacije Ne, od svega Titi ću ga jer poznaje moje ime, to je drugo. Od čega? Od svega. Zazvat će me ja ću ga uslišiti, to je pozitivno obećanje da će molitva proći. Uz njega ću biti u nevolji, izbavit ću ga i proslavit, pazi sad ovo, zasjetit ću ga danima mnogim. Pitaju Hegina koliko je to dugo, koliko dugo ćeš to živjeti tako je da, pa dok se ne zasjeti, pišete sve. Jesi se zasjetio sa 16 ja mislim da nisi. Kaže zastiti će, a koliko, pa dok se ne zasiti. Jer tako piše i na kraju pokazat moje spasenje. Ali mi moramo shvatiti da meni govori, a kome govori, govori onome viškome koji stanuje u zaštiti višnjega, koji boravi u sjeni svemogućega. Recpodo, ako mu to nisi rekao ništa, to je uvjet, utočište moje i zaklone recimo, Priznaj ga, ti ga pozovi, ti ga da on djeluje u tvojom životu Jel' me pratite? I onda kaže, on će te sačuvat, i tako dalje, i tako bliži i onda devetni sti kaže, pazi ovako Da, recimo, ti si moje utočište, gospode Svevišnje ga si uzeo sebi, ti si ga uzeo Možeš ti uzeti nekog drugog, pa vidi kak se zaštiđa Jer kužite koliko je važna dinamika glagolskih vremena u rečenicama koje su svetom pismom Jer ne ukazuju na radnju koju mi vršimo Imenice se mogu mijenjati ali drži glagole. Mi, on, mi radimo radnju i radnja je ono bude tva volja i učine. I pazi sad što kaže zato što je moje utočište i svedišnjega uzeo sebe za utočište, nećete stići nesreća, ne volja se neće, evo tetafane, bio sam kod njih doma molit, na meni kaže, evo ja sam mislim on sad kad dođe, on će me rti polju, ja imam grepa. Ja mu izljubim, kaže u ime Isusa Krista, ne sređa se neće približiti mojem šatoru, krv je iznad mojih vrata, krv Kristava, nema šanse. U ime Isusa Krista, sad ćete vi ozdraviti od grepe, Ja sam tako rekao, sasvim izvjesno. Kada je mama ovo ljeto dobila držav doma povračala odlaznih od vlada dok upadla tri poslate sjednamije se u trestala se nikada nisam vidio tako povračala i, pro, i proljevi mala, ja sam molio za nju i male temperaturu koja je rasoje i trideset i devetpet dok je nije ispustio se temperatura to je virus koji se zove rotato pređe na tebe ja nju nisam stao ljubit ona se ono kao Nemoj, nemoj, ja namjerno u ime Isusa krista nećeš jednostavno nećeš nećeš jednostavno nećeš jer ovo važi za mene spomenuta jučer B. Bijomes i njezina sestra kada je bila kolera, velika epidemija kolere, oni su išli i su bili znači medicinski stručnjaci, a bili su i, i doktori uh, božanskog iseljenja, ali su išli svoju stručnu spremu da ljudima, oni su išli među njih i rekli su neće, jednostavno samo sa ispovjedi Krv je Kristova nad mojim vratima ili radi ili ne radi. A to ne radi se čuo od mene. Nego radi, ako zađeš, ak tebe to zađe u srce Krv dragocjenog jaganca bez mane I On preznaje tu krv Mora preznat, nećeš ući Jednostavno, nećeš ući E to vam nisam nekao, kad ste rek Jedna je u našoj ekipici, u spletu žena Koja je umrla, bila kod Isusa sedma minuta Pokazao novi Jeruzalem i tajne neba Još mnoge druge stvari, vratila se nazad I onda otac služi Njezina kuća ima natjez iz Jošve Moja kuća ja, služiš i Komunicirao s anđelima I bila na propovijedi, da se propovijeda I kaže, nakon toga, ovo što vam Lores govori, ovo su vam zakoni Boži, Nemojte sumnja naprave Jer ako sumnjaš, neće rad, ovo vam je istina Izvadi sto eura i dama i kaže, anđeli su mi rekli da ti da sto eura Ja kažem, pa nećemo ljuti anđeli, ako su vam rekli Eli, razumijete dinamiku ovo, ne da mi vidate stojere, nego hoćeš kako to radi. To radi ako radiš, ali ako filozofiraš ne radi. Jer ne kao naj koji sumlja, ne misli da će primi išta od gospoda. Išta, išta. Prema tome ovdje kaže Neće stići nesreća Ne volja se neće približiti tvojem šatoru Jer je svojim anđelima zapovjedio za tebe Da te čuvaju na svim tvojim stazama Nosit na svojim rukama Da se ne spotakne o kamen tvoja noga I gazićeš lava i ljuticu Zgazit ćeš lavića i zmaja Ne mislimo o lavićima, zmajima, ljuticama Nego misli o duhovima Onima na kojima ćemo gaziti, tamo Luka 10.19, dao sam vam da gazite U objava vam opisuje na koji način naša volja spriječava njih da djeluje, a hoće Tako da popratite upute Jer naša volja odlučujuća, nećete nasilu dati Naša volja je odlučujuća Jako je bitno gdje se usmjerimo Prema tome, sad ovdje gledajte Znači, podebljano na stranici 2 Isus mu je rekao A ja sam podebljeno jer je istina Rekao je kako je problem Ako mi nemamo Zato što ne surađujemo s njime Što znači surađujemo? To znači radimo zajedno To znači on kaže A ja voljno napravim I onda mogu očekivati Da će blagoslovi sići na meni je li to logično Sasvim izvjesno Pričamo danas o tome Da li dijete Božje Treba bi se romašan I nema zaširiti Evanđelja I nema zapodopirati one Koji su svoj život posvjetili Tome idu Afriku Tamo recimo John G. Lake Ima veliku službu I on je došao tamo Bila je epidemija Neke smrtne bolesti To imate u knjižici u njemu I to je bilo toliko smrtno Da bi ljudi su umirali Epidemija I on je bio među njima Jedini njemu se ništa dogodilo I on je Doktori su se i on je rekao ovako, zakon e, života u Kristu Isusu me izbavi od Zakona grijeha i smrti, stavite za probod bakcile na moju ruku da vidite što će se dogoditi i umrli su. To ja mislim koliko znam i majka Teresa, nije da ju se baš lipilo. A a. nije, nije. <laughs> Ču, Čujem da je od nje spadala A? Dobro Gdje smo stali Znači idemo sad na to surađivanje, jeste spremni? Ok Tu se vam sve uputeval, nisam znao bolje ovo dati Neće niko ovo pohvatati od prve, ali bitno je krenuti Ok Uh, ovdje piše, znači ovaj propovij, zato kaže danas je to tebi bila propovij, nakon par dana danas bi nastavio razlagati važan problem, dje, problem djeteta Božjeg i financija i to posebice, zato što sam primijetio da je 90% ljudi oko mene toliko kratko s novcem, da ne samo da njima, nažalost, nemaju za pomoć za rad u vinogradu, to je za širenje evanđelja, što je apsolutna obaveza za svih krestolikih nego nema ni za sebe same Što sigurno ne ulazi u onaj blagoslov kojeg pismo obećaja, to je Drugim korinčanima 9 recitirano A Bog vas može obilato obdariti Obilato svakovrstnim darom Da u svemu svakda imate svega dovoljno za se Izobilno za svako dobro djelo Okej okay. Danas bih htio malo šire obraditi ovu rečenicu Jer se u njoj nalazi velika mudrost I čak bih rekao ključ za ulazak u ovo primamljivo stanje Pa kaže Ta eno Tko si je oskudno Evo recimo daću vam primjer Znači ja smatram da je knjižica ova ovdje Božje dijela Ja smatram to, inače ne bi dijele. I meni je palo na pamet A ja volim kad mi pada na pamet Jer znam princip padanja na pamet da ću ja to dati na ovoj našoj sestrici Sozo stranice na Facebooku kao božični poklon za koga god tko je naručio. i plaćeno je 50 dolara 50 dolara da bi se to promoviralo i da bi 18.000 ljudi obavezno dobile tu obavijestu Jel' li vi mislite da bi ja to njima napisao Da nisam spremao svim 18.000 posla to besplatno? Ne bi sigurno To vam je ovo što ovdje kaže, vidite e me Pratite I to će sad biti praksa To se mene svidilo, vidi ja da oni dobro reagiraju S obzirom da imam toga dosta zadat I dajem besplatno A ljudi vole primadarove A ovdje kaže obdarit obdarit vam je riječ koja ima u sebi dar obdarit znači da on mene da dar i onda ja imam taj dar za da dalje i onda ću ja to sad njima svima poslati počevši odmah nakon božića to znači da moram to naručet sve sprinta kontaktira hoće li ja audio zapise to znači i cd i poslat ja vam nemam u ovom trenutku financijski zapokreto osamnaest tisuća ljudi ali ja vam mogu reći u ime Isusa Krista svima koliko vas godi ovdje možete me držati za riječ, da će svaki dobiti. Sasvim, Sasvim izvjesna. Sasvim izvjesna. Jer znate zašto? Jer rat nije moj nego njegov. Sasvim izvjesna. Sasvim izvjesna. Sasvim izvjesna. Sasvim izvjesno, ja znam dan, imam ja projekte i na engleskom jeziku Jedan se zove, imam ga i na hrvatskom zove se Živjeti, Propovedate Evangelje Ljubave I onda on na engleskom isto ime I to sam ja napravio profesionalnu studiju, platio nekoga u Americi ko se s tim bavi Dijete Boži isto u Kristu, iz Chicago I to je snimila svojim prekrasnim glasom, i to sad ide rekao sam u 130 zemalja I to isto dijelim besplatno, ja sam to platio skupa ja sam dao sav svoj novac A Tad sam bio u krizi Pod navodnicima, ne krizi U duhovnoj krizi Jer sam pokušavao shvatiti ono što piše u Luki 21, 1 četiri stiha Mene je to kopkalo Ja sam od mali nogu Ja sam od mali nogu Bio takav da ili idem do kraja ili ništa Mene mama pitala kad sam krenuo Ona je videla gdje sam krenuo Kaže, što ćeš ako ne uspiješ A ja kaže, onda ću umrijeti u borbi do kraja. Kaže kriz meni kroz jednog proroka, samo oni koji mene daju sve mogu od mene dobiti sve. To meni i duh govori. Ja želim sve, Ne nešto nego sve. I onda vam ovaj je mene stoga mučilo, možda nekoga drugog ne muči, ali mene mučilo. 21. poglavlje Luke 1, četiri stiha Poznata situacija, ali ja vas pozivam da razumijete dinamiku Podigavši oči opazi kako bogati bacaju sve darove u hramsku riznicu I vidje također kako je neka siromašna udovica ubacila dvije lepte To vam je mali bakreni ovči koji ne vredi ništa kod dvije lipe Ili ne znam koja je najsjetnija naša sad valuta Tad reče Isus njima Ovaj koji ne laže Amin, Amin ovo vam govori vječna istina I možete se kladi da ovo istina Ovo je vječna božanska istina Utemeljena na nebesima I ne može se promijeniti Psalm 119, 189 Zauvijek, o bože Tva riječ je utemeljena na nebesima Pazi sad ovo Zaista, zaista kaže Ova siromašna udovica stavila je više nego svi drugi Jer svi baciše od svog suviška u Božje darove A ona stavi od svoje sirotinje Sve što je služila za uzdržavanje ja sam se mučio, istinski sam se mučio, kad sam krenuo S obzirom da me je duh iznutra mučio, me pozivao na sve Kako je moguće Jer čovjek stari traži osiguranje Traži osiguranje na krivo mjesto, u kasici prasici Ja govorim svima, kad su krenuli seminari, reći Vama Ja vam nemam kasicu prasicu, ne štedim za crne dane I neću ni ne štediti, neću imati crni dana me Pratite Jer ja sam oče u kući Imam ključe špajze A taj ključe špajze otvara onu riznicu di kaže, Sine, sve što je moje i tvoje Meni ne treba ništa, osim onog što mi da Za sve što mi treba po putu mi da Ja ni ne želim više, jer imam njega koji ima sve Ali ja vam moram nešto da mi to nije išlo odma Ja sam tada bio izoliran u toj misiji sam bio osam Bio sam u misiji van, u Hrvatskoj, u više država Ali sam bio osam mjeseci izoliran u sobi U kućici jednoj, u vinogradu Drvenoj kućici u Idile Gdje ljudi koji su dolazili su rekli Ja nisam nikad u životu čula, čula bila osoba Tišinu dok nisam došla ovdje U potpunoj tišini. Ja sam samo čitao, molio i radio Postio, čitao, molio i radio Jedna od stvari gdje sam prebiva je bila ova Osam mjeseci I... Ja se mislim, čovječe, nije lako ovo Jer, mislim, ako dan sve, a... A što ću sutra? A onda mi s druge strane, on govori a to je briga za sutra Pa onda opet, mate 6, 24, 34, iz početka Iz početka, iz početka, ne ide odbar Iz početka, iznutra te duh poziva nije lako, tijelo se protivi. Je tako tijelo se protivi željama duha. Jel tako piše ili ne piše tako? Da ne mislite da to ide u dan? Ja svima govorim ljudi misle da se meni čokolada ne sviđa. A mislim sad jedini nenormalan. Ali sam ja ukrotio svoj jezik iz svojeg ovog nižeg čovjeka, on može positi kockicu na dan sa žlicom meda i ništa više, nema šanse, nećeš, potpuno pokoreno tijelo jer koji su kristovi stvarno pogalačanima pet i dvadeset oni su raspjeli svoje tijelo sa požudama i stranstvima moraš ga raspest ne može se neko izmoliti to moraš ti napraviti čak i kad je istira isterao zloduha ti opet moraš u tijelo tijela a zloduh dođe ako si popustio previše preželjama tijela pa je on preuzeo kontrola ali kad se izbaci iz zloduh opet ti moraš u pokoriti tijelo i ja sam se mislio jer to je tijelo, sve što se protivi govori riječi, tijelo Mora biti tijelo, sigurno duh Kako ona može da sve što to znači? Dije taj keć, jer ja želim sve Kako se to radi, kako? Neki su mislili ovo, kako sam se priženio Da ću zatvoriti firmu, da ću staviti ključ u bravo Ja sam probio još dva para vrata Ja sam mislio pojačati jer onaj koji se brine za jednog Pobrin će si za dvoje sasvim svim izvjesno, Ako stanemo u redu Kako? Kako je moguće? Kako je moguće? Jer svi baciši od svog suviška u Božje darove A ona stavi od svoje sirotinje Sve što je služilo za uzdržavanje Tajna je u poznavanju očeve ljubavi Zapamtite ovo Sva briga prestaje Kad spoznaš koliko te On savršeno štiti, ljubi i skrbi se za tebe. Zato ste svi vi u nedači koji ne poznajete oca kako ga ja poznajem. A moćete ga i vi poznat. Ako ga upoznate putem kako sam ga ja upoznat direktnom objavom od Njega. Jer dolazi vrijeme kad vam o sebi Neću govorit u poredbama Jer me više nećete razumjeti Nego otvoreno Imam 16.25 otvorena Ja imam otvorena I kad spoznaš koliko te ljubi Kako te savršeno ljubi Koliko se skrbi Koliko te štiti Onda možeš napraviti bez brige I okljevanja Ono što ti je rekao I sasvim sigurno Ući u ono stanje Koje sam vam prije spomenu, Isplati se ući to stanje I Ja ne poznajem više stanje i splati se učitvo stanje I onda sam, znači, radio taj projekt i on me košto, dva puta, skoro 20 tisuća kuna povratno što se tiče materijalno To mi je bilo sve što imam I kad sam drugi put išao nositi 18 tisuća 500 kuna Ima sam što 1500 i To sam trebao da za i To je bilo profesijalno napravljeno ja taj dan idem i to je to, to je to I nisam išao sa teretom na duše, bez ikakvog tereta To je već bilo kad sam vlada kad sam shvatio di je I odio ja, i nosim tih 18.500 kuna za uplatit u Ameriko I taj dan kad sam išao, taj dan, još sam radio cijelo jutro Da ne bi slučajno izgubio minuticu jutra Mene uvijek u PBZ banci, ono je dođu u zadnji čas ne zato da bi njih gnjavio, nego da ne izgubi ni jedan dio jutra da dođem baš koliko moram potrošiti na to, da sam stalno u radu I dođem tamo, i u pol dva Jurim da stignem i otvaram internet da bi zapisao njezim IBAN i SWIFT podatke da mogu prebaciti I dobijem mail, piše, dobijem dva, tri maila I jedan mail kaže uh, Usloga, ja se mislim, ja otvorim taj mail, možda nekome nešto hitno treba I otvorim taj mail i kaže, dragi Lorenz Molim te, napravim uslugu Nemoj mi odbit, ja bih ti uplatila 20.000 kuna za knježice Amen Amen Mjera kojom mjerite To vam je to o čem pričam Tako da ja znam da Matej 6.33 radi Ja osobno sam tu najjači To je centar centra Mog hoda s Kristom To jest Ocemo Kristu Potpuna sigurnost, ločivo ljubav Čista ljubav Savršena mudrost I bezgranična moć Ja njega znam Iznad onog što ga znaju oni koji vjeruju u vječnu A to oni doznaju kad ga upoznaju preko mene. Je li ta Gospodin Za svim izvijestim svim <laughs> OK Znači, surađivanje Mjera kojom mjerite je ista mjera kojom ćemo se izmjeriti sebe Ja sam to još davno objašnjava. Mjera kojom mjeriš Njih Je točno mjera s kojom se sebe izmjerio, po kojoj ćeš dobiti pa onda vidiš kako dobijaš i točno to je mjera kojom mjeriš i to ti je mjera da znaš kako mjeriš. Jer ovdje je bitno zaočeti, znači drugim korinčanima već spomenuti devedeset šest sedam ćemo preskočiti znači ne, ne nasilo ne sa žalošću davati zato što morate ali pazite tko si je oskudno oskudno će ižeti a tko si je obilato obilato će išet to je mjera to je mjera Quer taco? Ok, faz isso adoro. E, onda ovaj osmi stih preskačemo To je zato ono što smo ga već citirali Ali pazi kaže On govori o njemu On će vam pribaviti u množi sjeme Mi pričamo danas o blagoslovu Djelovanja ti ga o blagoslovu služenja On će pribaviti u množi sjeme vaše I povećat plodove pravednosti vaše Plod, Jer mi smo pravednost Bože U Kristu Isusu I mi moramo imati dijela pravednosti Jer ne pratite ta dijela nas ne rade pravednim Nego su ta djela očetovanja naše pravednosti I ona nas posvećuju do savršenstva Ali nas mogu i nazaditi Ok, pazi sad ovo ovaj. I sad treba razumjeti taj stih iz Luke 6. Znači iznimno je važno razumjeti dinamiku Is početka Tko meni da sve, kaže meni Krist Ja ću njemu da sve Ja kažem, evo ti ruke Držim za riječ Ja želim da sve potpuna, Sve Znači sve Sve To znači Ja želim služiti tebi i tvoje stvari prije svega I što ostane, ja znam da je to meni dovoljno Ne, ne zanima me više, ne treba mi više Ne treba mi Dajte i dat će vam se mjeru dobru, nabijenu, natresenu, preobilnu dat će ljude u krilo vaše Jer mjerom kojom mjerite Vama će se za mjeri. K'o će nam dat? Ljudi, puno njih misle da će im pas da kiša pada s neba Nema nas na nebu novaca Ljudi će vam dat Koji u vama, u vašoj sferi kroz vašu sferu Budu dotaknuti ljubavi Božjom Koja budi duha Božjega u njima Koji se uvijek izražava Na jedan jedini način Stoga opet traži kraljestvo Božje A ovo drugo pusti njemu Hrani ovce Kako kaže Hegin Pa će one hrani tebe Ali ne pratite gdje smo Ok I dalje pričamo o surađivanju ne radi onaj prvi dio Ako radimo sami Sami ako radimo Mi moramo s njime Veliku tajnu mi je Hristo otkrio kroz jednog proroka Puno sam naučio, pazite ovo On je njega posla jednog Da napravi nešto za njega Zapamtite, to ćemo ostati jer Odmah će vam duh reći da je to istina I on je to išao napraviti radosno I nije uspila i vratio se razočaran Kaže, poslao si mi, rekao si da napravim i... Nije uspio Kaže Isus Ali nisi išao radit sa mnom Pazite ovo Znači, možeš radit po volji Božoj Ali ako ne radiš s njime, Ivan 15,5 Nećeš uspiti I tu puno Niki se sa... Zapamtite, surađuju i ako ne uspijemo, onda nismo surađivali Ili nije bila njegova volja I trebaš biti zahvali OK Ovdje sam dao jedan primjer kojega vam neću čitati, izvadio sam tu da njima pokažem Zato što e, opet hoću reći, znači, ljudi imaju krivu logiku Ili nemaju baš zdrav razum Obnovljen po riječi Božoj I onda računaju na krivi način Nama je dana logika da računamo ispravno I ovdje on nama govori o računanju jer Mjera je računanje, jel tako? Jel tako? Ok I Ja sam vam ovdje dao ovo neću čitat Da vi vidite točno jedan primjer Ja sam izvadio jedan primjer jedan primjer Mogu ih izvadi sto Mogu ga izvadi svaki dan Evo, juče sam bio s jednom ženom Dao sam joj novac Molio sam se za zdravlje Dali smo joj ručak Dali smo joj stvari za doma Pozvalo sam je besplatno na semen Znači, cijeli paket To ja njoj nisam dao da nešto dobijem Nego ne mogu drugačije Zato što u takvoj situaciji I još sam je podučio To je još najveći blagoslov i, i Dao sam joj ljubav Umirio je, molio se Prema tome, to, ja vam o tome govorim I ako ti to radiš Ali ne zato da dobiješ nazad Nego zato što je to ljubav u tvom srcu Onda će ti zakon radet. Jer mi ne surađujemo s njime koji je ljubav Ako radimo iz interesa Jer on radi van interesa Me pratite moje ti meni vjerova da radim s interesa, ne, ne interesa svejedno mi je, meni je bitno što ja radim Što želim i vama Jer me razumijete, ja sam vam ovdje dao primjer, jedan krasan primjer Kako to radi Jer ljudi misle da to meni padne s kruške I uzešću Kenneth Haggina jer ga priznam za velikog slugo Ne mislim da je s to posto istina, ali to nema veze Paze sad ovo Znači, sve provjeravajte, zadržite što je dobro Klonite se svake sjene zla To važi i za njega i za mene I on je baš sam rekao njima Ne znam gdje sam bio Jučer danas sam mm. negdje bio Pa smo se smijali na tu temu I ovi On je to studirao doma Njegov sin koji je sad nastavio službu Rekao Znači, mi više na veći reći Tata, tata bi studirao Bibliju mi bi se otru probudili, tata nije legal studira Bibliju. Sio bi se s nama za stol molio, bi otru nju čitali bi nešto, blagoslovio bi nas ispratio išao opet studira Bibliju. Mi bi se vratili u škole, oni opet studira. I njega su zvali prijatelje, to kaže Musim, sad kaže Hegin. Njega su zvali prijatelji i onda da ono idemo na pecanje, ili idemo, idemo igrati béisbol. evo budem kad bude ima vremena. Kaže, prošle 60 godina službe, još nisam našao vremena. Ja nemam vremena za gluposti. A gluposti su sve stvari koje ovome ne pridonose. I to vama preporučam, zemski život je kratak, ima svoju svrhu i ne isplati se promašiti tu svrhu, jer se posljedice protežu do vječnosti. Ne isplati se promaši svrhu. Prema tome, ja sam ovdje dao primjer Ne da bi neko vidio kako sam ja super Nego da vidite kako to funkcionira na svakodnevnoj bazi Da ne mislite da to ide automatski Nego mjera ko mjeriš je mjera ko si izmjeren Trebaš si uložiti truda, Surađivati s njime Inače se stvari ne događaju Za početak, ja svima kažem On kaže ide, a ti čekaš da te On pozove Ja sam se odazvao e. Ja on se zove apostolom, prvo nemaš pojma koja je moja služba zašto se tako zove. Možda mi se Isus objavio, rekao mi ide kako znaš da nije. Možda vrijeđaš Duha svijeta go meni, pa si na sklizavom tlu, moraš se provjeravati, ne možeš to znati automatski, jel tako? Znači stojiš na klizavnom tlu, moraš provjeriti ali ako nisi provjerio možeš upast u nešto loše, ne znaš. No, najjednostavniji apostolos su oni koji su poslane Recite vi meni, jer Isus poslao sve koji se zovu njegovim imenom Jeste je i rekao, idete On je to rekao učenicima, a ne onima koji su živjeli s njime Jer da je bilo samo koji su živjeli s njime Ne bi rekao, idete sve, sve narode učinite mojim učenicima Jer oni nisu došli ni do Samarije Jer me pratite, znači svako zdravlje pameti vidi da je to za sve Prema tome idete, stoji na kršćanstvo. Hoće se ti zvati učenik, sluga Uh, prijatelj Nema veze Samo napravi što ti je rekao Tako da nije pitanje Jel ima poslanih Nego koliko ih se odazvala ne. E, I ovi koji čekaju službu Oni neće nikad očekati Jer nisu se odazvali na ovo malo Što je rekao I onda sada so nisu reagirali na malo Ne mogu ni da puno Zakopali su talent u zemlju Izgubit će to malo što misle da imaju Ok Znači Idemo dalje Na ovom se čini jako važno a to je da smo mi obavezni ovdje vi vraćat u Božju, u Božju riznicu od onog što vam je On dao jer što god imate mi, ja govorim vi zato što ja to znam što god imate, imate samo za to što vam je On dao milostevo jer vjerujte mi, možete ostati sutra bez toga Broj 1, možda uzme tvoj život večeras Broj 2, možda dođe zemljotres, ostaneš bez svega Broj 3, možda se teško razboliš pa ćeš da sve za doktore Nemoj se kladi da će to ostati Nemoj brinu za sutra Kaže on ovako, jer vide Tvoj život je na mom dlano Tvoje sutra Tvoje sutra ovisi o mene Nemoj računa na sutra, napravi danas da vidimo mi, jer imamo mi, kao djeca Božja Obavezu prema Onome, koji nam je dao život i sve što imamo I da li o tome možda ovisi, je imamo ili nemamo. Je li tako? Možda to spada u svrađivanje <clears throat> Ok, znači Čitamo Malahiju 3 Stihovi 7 do 11 od vremena svojih otaca... Ovo je loši savez, ali ako je radilo za loših, moralo bi bolje raditi za našeg. Mi bi trebali biti bolji od ovoga, ne loši. Od vremena svojih otaca odstupate od mojih uredaba i ne čuvate ih. Vratite se meni, a ja ću se vratiti vama, govori gospod nad vojskama. I pitate me kako da se vratimo. Osam. Smije li čovjek prikraćivati Boga? A vi mene prikraćujete i pitate U čemu te prikrati smo? U desetini i u prinos On govori Pazi sad ovo Udareni ste prokletstvom Zašto smo udareni? Jer me prikraćujete Vi i sav narod Ali za, u, u čemu te prikraćuju? U desetini i u prinosu Pazi sad desetistih Donesite cijelu, ovo ovaj ovo ovaj, ovaj vam je stari zavet, kako je radilo kod njih, zakon je isti ali smo mi van zakona. Mi smo na srcu našem oslobođeni od zakona, ali ovo radi svejedno. Paz evo, donesite cijelu desetinu riznicu da u mojoj kući bude hrane, pazite, tad me iskušajte. Naš znači ono kažu, tada ali ja nemam, dok platim režije, pa nemam. Nećeš ni imat Na taj način Moraš dati od onog što imaš Jer sve što imaš ti je onda Jer razumijete dinamiku Ne meni Ne meni Iako moram vam reći, jer vjerovatno ste većina katolici Morate otvoriti oči I vidjeti di je potrebno dati novac I kome dajete jer ga moraš davat kome je potrebno da se širi Kristova stvar I da pomažeš onima koji su oskudice A oni nisu oskudice, to svi znate Imaju plaće veće od vas I morate imati zdravu pamet Koju većina nema nemojte biti bi robovi ljudi Znači, ispočetka za Božju stvar treba dava što se tiče onog što On kaže Ali morate uključiti zdravu pamet Jer ako neko ima milijune a vi mu i dalje dajete A vi nemate A ona je oko vas nema A Božja stvar se ne širi A može, vi ste promašili uopće što pismo piše Jel me kužite Sasvim izvjesna. Ok, donesite cijelu desetinu riznicu Da u mojoj kući bude hrane Pazi sad, ovo, tad me iskušajte Tad, tad Ja bih vam mogao govoriti, ali neću Primjer na primjer ovog što znači Ulaska u minus namjerna Zato što Božja stvar mora ići Mora ić, jednostavno mora ić Minus je privjet, mora ići. On ima i hoće On ima i hoće izbaviti Ako popratim upute Kužite dinamiku Dajte mi što sam ja rekao da mi date Njemu A to znači za njegovu stvar a Ti vidiš što je njegova stvar nešto što su ti ljudi rekle. To riješi sam sa sobom u srcu Kako te srce hoće Otvori oće, Srce za ljude Ne iz interesa što ćeš dobiti To ti je najniži oblik I to ćeš nešto dobiti Ali ti moraš ući u njega Surađiva s njime On daje iz ljubave Bog je toliko ljubio svijet Da je dao Ne da je računao Da je dao Svog jedino Ono najbolje što ima jer Abraham bio spreman dati sina svog obećanja. Zašto? Jer je vjerova da Bog može uskrisiti Isaka. Pa valjda vi možemo vjerovati da možemo izaći iz minusa ako damo za Božju stvar. Onda idu dva primjera da vidite kako to radi u praksi na kraju. Znači ja vam otkrivam zakon i govorim vam da vam zakon neće raditi ako ne surađujete. Jel tako ili nije sasvim izvjesno. Prema tome, nije dovoljno samo znati molitko i blebetat ili samo vikati ime Isusovo, ime Isusovo moraš popratiti upute. Jer sam i on kaže ako ostanete u Mene on je ljubav. Je li tako? I tamo točno govori u tih 17 stihova O agape, božansko ljubavi Ja to nisam, ja, ja sam tvrd na tom, Ivanu 15 17, 17 je bitan, to je za crkvu Ostanite u meni, ja o vama, vi trsi, al, ja trsi i To je to, vidi je li u njemu Nisi u njemu, ako nisi u toj ljubavi Ako si u krivom računanju I ako ne daje što ti je On rekao da daš Ne zato što ti On rekao da daš Nego zato što ljubiš Onda, kaže, iskušajte me, pazite ovo Onda me iskušajte Neću li vam otvorit ustave, to su brane nebeske I neću li izliti na vas punom mjerom blagoslov Pazi, on govori gore o prokletstvu A ovdje o blagoslovu i ne ograničava ni prokletstvo ni blagoslov, jel' tako? Neću li zbog vas zaprijete skakavcu Da vam više ne kvari usjeva I da vam ne bude nerodna loza u polju Govori gospod nad vojskama Ovo je riječ, što smo rekli, ne laže On kaže ovdje iznad evo Isto vam piše 1 Samuel 2.30 Tko mene časti, častiću ću i ja njega Pa ćemo još Ovo bi vam htio ovdje pročitati To sam izdvojio iz ljetopisa Pazi sad ovo Prva knjiga ljetopisa 29. pogodalje Prekrasno nešto Znači nemojte misliti da sam ja za to I nisam za to e, Da se grade skupocine zgrade Optočavaju zlatom Ovo ima duhovno značenje Zašto je to bilo tako Ali mi pratimo dinamiku Pazi što govori kralj Davida ehm kaže ovako potom reče kralj da već svoj općini ili zajednici mo, Izraelovoj moj sin Salomon jedini kojega je bog izabra još je mlad i nježan a dijelo je veliko jer nije za čovjeka određen ovaj dvor nego za boga gospodara znači mi to radimo za njega kaže jasno glasno sve što činite činite kao da činite gospodaru ne ljudima kološanima 3 23 E? Meni je bilo super sad u Splitu kad sam došao Jedan, se, jedan je shvatio poantu I onda je rekao Nas treba bez sram kad on dođe Ako mi ne razumimo da on došao zbog nas i našeg grada I da se mi Ja on ne pričam novcu nego se skupi Da se mi ne uključimo zbog grada Da smo mi dio nečega što pomaže gradu Ja ću vam sutra djeli najvjerovatnije nešto vezano za to Ljudi dođu onda čekaju hoće li se dogoditi Umislio da dođu, kako su došli apostoli, prva crkva zajedno Udarili nogom u pod, stali pred njega i rekli Pruži ruku svoju da bude jednodušno Jednodušno digli glas, dijela 4.23, a oni dođu gleda hoće li biti <coughs> Pratite me, dođeš koda da dođeš činit njemu Što god da činiš, što god Ja sam danas bio s jednim čovjekom, molio se za njega Najbolje su mi kad kažu nemaš vremena. Ja kažem A, je li ideš kakat preko dana, idem, ok onda stavi Bibliju na zahod i do dokaš imaš vremena pročitati, to su te tri rečenice. Ovo ja neću staviti Bibliju na zahod. Zašto mm. on je rekao sve što činite u, u, u riječi djelom, to je dijelom, činite u ime Gospodine, da se u svemu Bog Bogotac po Isusu Kristu. Sve. Ja i piški mi kakav ime Isusa Krista. Znači bi pisalo sve osim piške ti kakat. Tako, Tako bi trebali sve činiti, jest. Prema tome, prema tome, znači, stavi to tamo. Pa onda čitaj tamo. Nemaš opravdanja. E, bravo, bravo, e, pa naravno. Pa e, mislim, ja znam već o Kenjona velikog, njegovak čer priča, da su so je suze navirale, dok je gledala oca. To su ti zaljubljenici u riječ, prožeti On bi se brio i gledao bi u riječ I našao bi jednu rečenicu Stao bi se brio I u sa suzama bi zahvaljiva i govorio bi Jeli si vidjela što Otac govori? Nećeš ima rezultate dok nisi tako Mislim Sve više i više moraš biti tako Ali hoćete već pravi rezultati idu kad si takav OK i ja sam svom svojom snagom I ja svom svojom snagom Pripravih za hram Boga Svojega zlata Za zlatne posude Srebra za srebrne Mijedi za mjedene Željezno za željezne I drva za drvene Kamena oniksova I crno jajna i šarolika Kamena za okvire I drugog drago kamenja Svake vrste i mramora u izobilju Pazi sad ovo I još iz ljubavi prema hramu mojega Boga Ne iskoriste Kralj David predstavlja Krista, duhovno gledano, tako da u psalmima duhovno gledano, imate Kristove misli osjećaj o onim psalmima koji govori o njegovom raspeću, patnjimuci. Ali gleda božanski gledano, božansko najutarne značenja, a duhovno gledano, David predstavlja nas jer mi smo sinovi njegovi. Davidovi potomci Prema tome O iz ljubavi prema hramu mojega Boga Daću ono što imam U vlastitom posjedu zlata i srebra Za Božju stvaru Kad bi vi razumjeli istinski Da umirete još za koji dan Što je istina I onda da živite vječno i da vam život u viječnosti ovisi o ulaganjem ovdje i da se ova bogatstva varava i da vas odona drži vezane i da je vrijeme kratko i da trebate pametno ulagati vi bi razumjeli što on govori. Ali ako su ljudi vezani za materijalno, vezani za tjelesno, vode ih u žice, a ne snaga Božja, I onda normalno da ovo ne razumije. Gdje nema to obaveza? Da nešto preskrbit, ako nećeš ništa preskrbit. Jer kažete, jasno, ti jasno, 1. Korinčanima 13.3 Ma možeš dati, to vam je i Luka 21. I znači, ne vrijedi ti niš reda rade Bolje ti je nedat Bolje ti je nedat Bolje ti je nedat Ali ako hoćeš da ti On otvori Ustave Nebeske Jedna od tih Ustava Nebeskih je bit u jasnoći istine Da su ti jasni među odnosi, zamisli to Zamisli da ti ništa nije nejasno komen zamislite to Samisli to Sviš je to mir, kada je put jasan? kad znaš da ćeš doći do cilja? Samisli to Zav to nije blagoslo? Sasvim izvjesno Zav nije blagoslo da poznaješ koliko te ljubi I potpuno se umiriš noćemo očevom srcu? Sasvim izvjesno Ili Se li se blagoslo, e sad će njemu Sad će on imati, sad, sad, blagoslo To ti nije blagoslo To će blagoslo ako pravilno iskoristiš, ako te to ne pojede to može biti blagoslovo, ali ne nužno Ovisi kako ćeš iskoristiti to Jer materijalno je neutralno I ono dobija vrijednost s obzirom na to kako se uloži Ok osim znači ja ću dati od onog što imam u vlastitom posjedu zlata i srebra osim svega onoga što sam već pripremio za svetu kuću. Znači on već pripremio, a još će da. Čekaj, pazi sad ovo I sad nabra tri tisuće zlatnih talenata od ofirskog zlata i 7.000 tisuća talenata čistog srebra da se time oblože zidovi hranskih prostorija i za zlatno i srebrno posuđe svake vrste i za sve radove umjetnički ruku, pazi sad on tko je još spreman koji dar da daruje za gospoda, pazi tad darovaše dragovodno obiteljski poglavati, Knezovi plemena Izraelovih ti, Plemena Izraelovih Tisušnici, stotnice I činovnici u kraljevoj službi On je da došao i sad opet nabraja, braja Da sad preskočimo tu Narod se radova Dragovoljnim darovima Jer su pobožnim srcem Dragovoljno prenosili gospodinu Svoje darove I kralj se David veoma radovo On je krist u nama Oni hoće bit radostni. Kak ćeš bit radostan tako? Kako ćeš biti radostan? Kako ćeš biti? Niješ mi nikako radostan. E, radostan se ako ti ne zna desnica što radi, ljevica što radi desnica. Ljevica je razum, desnica je ljubav. Ljevi dio riječi Bože razumijevanje, desni dio ljuba. ljubav. Zato kaže on, Petru baci mrežu na desnu stranu. Nastupio ljubavi ne u doktrini, pa ćeš ljude privući k sebi. I kad vidi da imaš ono što oni nemaju, onda će ti pita kako si to postigao, onda mu objasniti. Bacim mreže s desne strane, s desne strane, a ne, pisano je, pisano je, pisano je. A on to uopće ne sluša što je pisano jer mu zračiško netko da bi se naredima kao tebe, pisano je, smrknuto onako, pisano je. Ok I blagoslovio je David gospoda Pazi, pazi sad ovo Ovo se zapišite, Prva knjiga Ljetopisa 29. pogled I blagoslovio je David gospoda Pred svom općinom David je molio Blagoslovljene Neka si Gospode Bože Otca e, gospod, Gospode Bože Otca Izraela Od vijeka i do vijeka Pazi Tvoja je gospode Veličina Moć Slava Hvala I visost Ovo, mi je, ovo je nova neka riječ meni A znaš što znači Pazi, pazi Jer tvoje je sve na nebu i na zemlje Pričamo o tome Da sve što imamo je njegovo I nemamo toliko zdrave pamete Da znamo da za naše dobro trebamo nešto Da, da bi to nastavilo cirkulirati I onda kažeš zašto me uskraćuješ Ne uskraćuješ njega jer sve je njegovo Nemaš njega uskratiti Nego sebe uskraćuješ Zato ti on to govori Tvoje je, gospode, gospodstvo I ti se uzdižeš kao gospod iznad svega Pazi sad ovo Bogatstvo i čast dolaze od tebe I ti si vladar nad svim U tvojoj je ruci snaga i moć I u tvojoj je vlast da učiniš velikim i moćnim koga god hoćeš I zahvaljujemo ti, Bože naš I častimo tvoje slavno ime Čije ime? Pa njegovo Koje je njegovo ime? Ja vam moram reći, Isus ali tko sam ja I što je narod moj Da smo mogli u takvoj množini Prinijeti svoje darove Ne Od tebe dolazi sve I iz tvoje ruke Darova smo tebe. Sam misli to Ovo moramo ponoviti Ali tko sam ja Što je narod moj Da smo mogli Jer mogli su Mogli ne mogu u takvoj množini prinijeti svoje darove Ne Od tebe Ne, nismo mi Ne, tko sam ja Ne, nismo Hoće reći nismo Ti jedini Ne, od tebe dolazi sve I iz tvoje ruke darova smo tebe Zamisli to Ta mi smo samo tuđi i gosti pred tobom Kao svi naši oci. Kao sjena su dani našeg života na zemlji I bez nadanja Sada pazi opet 16. stih Gospode Bože naš Sve ovo blago Ne samo dio Sve ovo blago Što ga pripremi smo da ti sagradimo kuću za tvoje sveto ime Dolazi iz tvoje ruke Samisli to I sve je to tvoje Evo vam je trenutak kad bi ja sa počeo jes papir i sve je tvoje I sve je tvoje Znaš, on, on, on nešto svoje I sve je tvoje Ali ja znam, Bože moj, da ti ispituješ srca I da voliš iskrenost I tako ja sve ovo darova Jer moram Jer su mi rekli Ne, ne, iskrenim srcem i s radošću Vidijek kako ti ovaj tvoj narod dariva darove. Ljudi nikako da pokopćaju Da je prva zapovjeda Ispred druge zapovjede A prva zapovjed Ljubi gospoda Boga svoga Koji je jedan svom dušom Srcem Srcem Srcem Srcem Umom i Silama tjelesnim To je životna energija Usmjerenje Ono u što de ideš U što ulažiš Tjelesna energija Tjelesna smjernost ne samo to, ali i to Jer ovo spada u tijelesno Gospode Bože, naših otaca Abrahama Izaka Izraela Zadrži uvijek u srcu naroda Svojega takvo mišljenja Zamisli to On se moli Što se moli Kristu mene David i u mene Jesu moli da se uvijek zadrži Što da se zadrži, Isuse Moje U mom srcu Takvo mišljenje I takva volja I upravljaj Njihovo srce k tebe, K sebi podaj mojemu sinu Salomonu poslušno srce da drži tvoje zapovjede, tvoje propise i naputke i da čini sve to i sagradi sjajnu kuću koju sam pripremio. I sad su ne počeli žrtvovati i sve skupa, al pazi ovo vam hoću pročitati, pazi sad ovo. Ovo vam hoću pročitati. Da mi vidimo kako je taj naš David umro. Je li on možda umro mlad? U cvijetu mladosti Siromašan Bolestan Ili je on možda umro ovako U visokoj starosti Bogat danima života Imovinom i čašćom Pa ja iz ovog zaključujem I mene ispravite ako ja griješim Da mora bi da ovo mustra Što je on imao u srcu Kako je slavio i veliča gospoda Kako se ponašao i naučavao druge Da mu je to to dovela Vi me ispravite ako Sa Sasvim izvjesno Pavan, sad imamo tu još dva primjera, ostaćemo malo duže Čisto da ih prođemo, ako treba Kaže ovako Deseti primjer Znači, dva su čovjeka Jer se to veže, točno ono Prvi govori o plusu On je odlazio na posao svakog dana, pored jedne crkve I vidio je kako grade crkvo i vidio da su počeli graditi krilo crkve I je kad svaki dan prolaziš Da su počeli, onda mjesecima ništa Njemu se to smililo I on je išao kod njih i pita Gdje je zapelo I oni su rekli zapelo, financije. On je njih pita Dobro je, koliko vam to treba Koliko, što I oni rekoše da im treba šest tisuća dolara Što je bio veliki novac u to vrijeme I on kaže ovako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 Znate kako vam ja to zovem, jer ovo meni radi u praksi To vam se zove pretvorba jednog dobra u drugo Prodaješ nešto što ničemu ne služi doma Što samo skuplja prašino, po nižoj cijene, jer onako nema nikakvu cijenu I onda to ulažiš, uložiš u nešto više Bilo pokret, bilo Božu investiciju I onda ti se to isplati Ljudi imaju mrtvi kapital, ničemu ne koristi i onako neće ništa koristiti, a oni ne koriste vrijeme koje je nepovratno za skupljanje vijećnih blaga na boži način i onda se čude što nemaju. Pri ovome ja ne kažem da dignete hipoteku Prodate kuću i uložite negdje Nego hoću reći da imate otvoreno srce na pravi način Da razumijete dinamiku plusa i minusa I Bože podrške i surađivanja s njime po njegovoj riječi Otvorena srca A ne, a ne zato što moraš ili ti je netko rekao Ok, pazi sad drugi primjer ovo je ono što ovdje kaže u Malahiji Pazi ovo Znači ako vi date ovo mene I u mojoj kući bude hrane Tad me iskušajte Neću li vam otvoriti ustave nebeske I neću izlet na vas puno vjerom blagoslo Pazi sad ovo neću li zaprijeti skakavcu, A tamo hebrejski kaže proždrljivcu To je onaj koji je uništavao usjev Proždrljivac u današnje vrijeme je država I ovi porezi i daće Ali ja sam uvjeren da oni koji su u Kristu suplosu Uvjeren sam Na ovaj lana način On ima da blistavu ideju On i spoji s pravim ljudima On i ukaže pravu priliku što god, kako god, nemam pojma Ali znam da će on prždrljivca maknut I onda daje primjer Evo vam primjer Znači čovjek ima Heginga je osobno išao pitati Jer je to bio fenomen u državi Bio bi fenomen i u našoj državi da se naša država, recimo, recimo Slavonija Bavio se, ne znam, prezvodnjo, šenice Ili kukuruza I onda znači da dođe proždrljivac I da uništi sva polja u cijeloj Slavoniji I dođe pred posjed jednog čovjeka I pomru sve pred njegovim ogradama Sve pouništeno A ovdje samo onako ostaje odvojeno I svi mrtvi pred njegovim vratima Ne vratima, nego posjedom ne, Znači okolo I normalno da su Vijest, ne dana, nego godine Svistus, i on je, Hegin je čuo, i on ga je išao osobno, pita što je bila Pazi sad do. I on im je rekao, kako je bio kod njega jedan misionar, kojem je on želio pomoć I onda je on to stavio pred gospoda I ovaj je pitao koliko želi napraviti novaca u sljedećoj godine Ovaj mu je rekao sto tisuća dolara Jer je bio veleposjednik što opet bila ogromna svota novaca za to vrijeme I onda mu je gospod rekao Okej, okay, ide sad i daj u Desetinu od toga za moju stvar Znači zakon jeste zapamtili Dajte I onda će vam se dati, A ne čekaj pa onda od sliška. Dajte pa će vam se... Ja kad krenem u misiju Ja nemam za pokrit cijelu misiju ali ja znam da je ona bi pokrivena jer sam se ja pomalio na početku I ja znam, kad završi misija da ću ja imat koliko mi treba Ne da će biti dosta, nego će biti preko Kako znam? Pa Znam moga oca, znam kome služi ono, Znate, dobar posla Oni se meni čude Što ja vjerujem mog poslodavca Pa on ne, on ne, ne, ne, da Dođe božišnica na vrijeme plaća stiže na vrijeme topli obroke na vrijeme E, socijalno, mirovinsko, na vrijeme Ali A, jedna me razumijete E, ko što je mene pitala žena bašu Zadru nakon prošlog seminara kad sam se išao slat CD VCD vama kaže ona meni dok sam čekao red hoću li se osigurati Ja kaže, ja siguran sam kroz Isusa Krista Hoćete li se vi osigurati kod njega? E? Onda se malo zbunila, daj mi katolički kalendar Ja kažem, ja vam imam samo jednog otkrivenje Otkrojenje 15.4, to je Kristi Isus I svaki dan isti u njemu Kažem, vidi onda je vama dobro Ja kažem, Tavno. I pazi sad ovo, I on mu je dao u I uputio ga je, on ga je uputio, ne, nije on sam ne zna Uputio ga je na stihove iz Malakije 3, koje smo citirali gore Ovaj poslušao, zadužio se 10.000 dolara Dao za evanđelje i na kraju godine je zaradio točno koliko je htio i više. I ne samo to, nego se iz tih 11 ispunio u njegovom slučaju, protjeraću proždrlivca da vam ne uništi rod na njive. To je bila božanska intervencija. To važi za iscjeljenje. Bakcili su isto tako. Proždrlivci. Rak su u nama. Proždrlivci su ne proždrlivci sa svim izjest. Svi znaju da da rak stanice su u nama i da oni što kad padne imunitet uzmu prevlast Kako padne imunitet? Pa ja ću vam točno, ne prakticira se mate četiri 4. 4 ne uzima se pričest na pravi način, ne blaguje se riječ i božanski duh koji je u njoj. Jer samo taj duh koji daje život može dati snagu duši riječi koje vam govorim su duh i život. Riječ je tijelom postala, a snaga božanska u njoj je krv I tko ne jede tog tijela i ne pije te krvi On se istinski ne prečešćuje Nema stvarnog, dubokog, istinskog života u njem četiri Ne živi čovjek samo od kruha Nego od svake riječi koje izlazi iz Božih usta Ne živi, naglasak na živi kako pada duhovni imunitet? Evo ja znam, ovi oko mene, ovdje ih ima Imali su alergije, dok mene nisu poznali to Nismo oni molili, to je nestalo, zašto? Ušli su u sferu, digao im se imunitet I kad im se diha dugo, duhovni imunitet sa pravim Kristom Evo on i ona, i još, još sigurno ih ima Onda normalno da ti vanjski utjecaj više ne štete na taj način. To je normalno, ne moraš se moliti To je božanski red Ja svima učinim, ne hoće da se moli za njih, za neke stvari To važi za financije, to važi za hranu Jelam se, što ja molim za tebe da tebi prođu prešteve dok se ti prežderavaš čokoladom Ti moraš jednostavno prestati jesti Jer Božanski red u tvom tijelu kaže da se štetne tvari izbacuju kad je jetra opterećena kroz najveći organ koje je koža Jelam se, ja što molim to sam za tojim pameti, podučite izvijeći To isto važi za financije, ako krivo raspolažeš Ako krivo znači ulažeš Ako ne daš za božu, što ja molim za tebe Trebam te podučiti što da činiš što da činiš i onda će riječ postati stvarnost i on će potvrditi tvoju riječ u svom životu. Ja vam se zahvaljujem na pažnji, ovo mi se ovdje činilo, ovo mi je baš prekrasno. Počemo se tu pomoliti jer ovo je super. Pazi sad ovo, Evo, ovo je naša molitva, pazi sad Moja molitva za nas svih, za mene prvo, jer ti lako odpadneš, ti misliš da se super, čiji misliš da si super, ti ispadneš iz reda iste sekunde. Salomon je ispa iz reda, on vam nije završio na nebu, znam jedno koji ga je vidio. Završi u mračnoj sferi, otpaje, on ga je držao na zemlji samo zbog Davida, ali je otpa, zbog onih svih preljubnica, otpaje od Boga, jer je napravio što nije trebala. I mudre rizike koje on dao nije dao zato što je on mudar, on nema tu pametna na da on svojom pameti onda ne bila Boža riječ. Prema tome, nemojte njemu pripisivam udrize jer nisu njegove, a on ko sam nije završio na nebu nego u mračnim predjelima To što se ti na nekoj poziciji ne znači da ćeš ostati, ostani u redu. Ostani u redu, je tako? I zato moja molitva za mene, prvo za mene pa onda za vas, ja vam želim što i sebe. Gospode Bože naših otaca, Abrahama, Izaka, Izraela zadrži u mom srcu uvijek. Ovakvo mišljenje, kako je bilo sad pročitano I takvu volju I upravljaj moje srce k sebi I ja se to molim za svih vas U ime Isusa Krista. Surađujte s njime Amen Eto